Du kan säkert hitta några mörka bakgator där du kan stråsa. Fantastiskt. Ja. Och... Känna det levande. Känna mig som Raymond Benson. Känner han sig levande i då, Nortfrågan? Han känns liksom viril och härlig. <laughs> <här> Hej och hjärt välkommen välkomna tillbaka till Tid för podd. Sveriges enda, första, vad är titeln egentligen? <laughs> <Sveriges> första? <laughs> första podcast om James Bond skulle jag säga. Ehm, det är inte så ofta vi använder den där hela titeln. Ehm, men välkomna i alla fall eh, tillbaka till vår fina podd. Ehm, och idag ska vi ju fortsätta att spinna vidare på det vi gjorde för... Ja, vad blir det? Två avsnitt sedan. Då pratar vi John Gardner och nu fortsätter vi att playa igenom Bokvärlden, bondvärlden inom litteratur Och tar grepp på resten som leder upp oss till Horowitz Och den kommande romanen Forever and a Day Och med mig, vilka har jag då? Jag är Emanuel Och eh, Emil Vi är en man kort idag, hallå där Ja, vi har, fått, vi har liksom ökat styrkan från Gardner från två till tre Så vi hälsar väl Emil speciellt Välkommen känns stabilt att först jag fick göra att gå in och rädda din inled jag, ja. jag är fortfarande inte van vid det där att behöva ta den bollen men, Det känns väldigt ovant att sitta på andra sidan och höra den Ja, det känns konstigt att säga den, eftersom jag inte ens vet hur det kommer <laughs> Men hur, hur står det till med er, er två? Ja, men det är väl bra ändå Man, Nu är det sommar på riktigt framförallt Jag kan väl tala för oss alla att vi upplever... Du upplever värme, bara en sån sak. Och i övrigt, det är otroligt mycket att göra nu på jobbet inför sommaren. Men jag ser ljuset i tunneln, det börjar snart närmaste semester. Så det är hjärtligt gött. På bondfronten däremot är det väldigt lågt istället. Jag vet inte vad var det beror på, men jag försökte kolla på Skyfall här i veckan. Och jag somnade tre dagar i rad när jag började titta på den. Så jag tänker mig inte ge mig på den igen på ett sedan jag sedan. Eh, kanske signifikativt för vart mitt bondintresse är just nu. Men i övrigt är det hjärtligt bra. Mm. Nej men det har, har väl varit stormigt I tid för podd Emils liv Senaste tiden, men nu är man ute på andra sidan Så det känns eh, skönt Kul också att eh, Få förtroendet att få vara med i Hänga med in i biblioteket också I, ett bibliot i en bibliotekspodd mm. Fantastiskt Se fram emot den här podden Du är en av få som blir i detta <laughs> Ja, men det är väl bra här med. Det, det är ganska lugnt i livet i, i övrigt sådär. Och så även på bondfronten, även om jag, ja, det är väl inte så mycket att chatta om. Men jag fortsätter att eh, plöja igenom de få nummerserietidningar som dyker upp nu friden. Ehm, och väntar på spänning på den nya. Boken Forever and a Day Det är ju bara eh, När vi spelar in nu så är det En dryg vecka kvar Det är så pass Det är ja, det kommer bli spännande Att läsa någonting nytt om Bond Nu har man liksom läst Mycket nytt om Bond Visserligen senaste ett, och ett, ett halvt år Med att få någonting helt nytt Det var ju ändå 2015 sist Om man bortser från Young Bond Så det kommer bli otroligt roligt Att se vad Horowitz har kortat ihop den här gången Extra kul med tanke på den riktningen som boken kommer få hur, mm. hur det kommer att funka Med att det blir en prequel till Casino Real Ja, precis Ja, det är väldigt spännande att se om det blir Succé eller plattfall. Det känns som att det kan luta åt båda hållen Jag har lite snabbt skummat igenom de första recensionerna Utan att läsa vad som står Bara betydning och betydning, då var det rätt lovande Så det är spännande Brukar inte betygen vara ganska ganska lovande. Jag, jag kollade lite så här inför, inför dagens avsnitt. Bara halvskummade halv igenom lite recensioner av gamla... Ja, men de böckerna vi ska prata om idag. Det känns alltid som att det ändå är hyfsat positivt ändå. Vet du varför? De är köpt av media. Det är en konspiration allt här. <laughs> men det kan väl också vara... Jag vet inte... Det finns ett, eh, ja jag vet inte hur man ska se det om det är negativt eller positivt, men det finns ett, ett, ett okritiskt drag hos ganska många bondfans som eh, på ett sätt är ganska fint och eh, på ett sätt ibland kan störa mig på det också. Eh, men att de som väljer att ta sig till de här nya böckerna är ofta eh, genuint intresserade av sån här typ av... liksom Ja, vad säger man? Continuation-böcker. Och de som inte är intresserade av det brukar inte läsa dem. Så att det kanske blir på något sätt per automatik att de som eh, brukar gilla sånt här också läser det. Jag vet inte. ja Så är det, ju. det är ju. Man läser ju med entusiasm och sen ofta så är det att man är ju indragen i, det, i den hela cirkusen runt. Nu är det ju kanske inte en bondbord som är det mest attraktiva som händer men det enda det kommer en ny bondbok, man är ändå uppe i det, man blir exalterad, man läser och man tycker förmodligen är rätt bra. Sen har vi de andra sidan som inte alls är intresserade av det men måste ändå recensera det, och då blir det att det blir väldigt negativt istället. Det är ju ofta när, när för kritiker i engelska tidningar framförallt recenserar, då börjar de ju alltid med att skriva eller såga flämming och sen går de in på att ja, men då den här boken har inte blivit mycket bättre. Så vi har ju två läger, antingen har vi entusiasterna som älskar det eller så har vi dem som bara som rynkar på näsan lite. Och exakt så är det ju med filmrecensionerna med. Mm. Ja, faktiskt. De inleder som att säga men Bond är ju den där sexistiska, rasistiska agenten och sen så... Fortsätter så den här filmen också och ingen vidare. Det var bara lite action hit och dit. Vad fascinerande hade det hade varit om, om någon recensent har sagt ja, Bonde är rasistiskt och sexistiskt och allting. Och vi gillar dem för det. <laughs> Men jag tycker ändå att på senare år att recensenter ändå lite har skärpt till sig på något sätt. Eller kanske att de tidningar eller media som recenserar eh, låter, eh, vissa personer recensera vissa grejer. Jag vet inte, för till exempel Casino Royale, fick, den fick väldigt bra kritik eh, i media också, inte bara bondfans Nu är det kanske det för att det är en bra film, men... Ja, men det är väl klassiskt det där att recensenter som inte är intresserade av ämnet får recensera ändå. Och det är väl något som generellt har blivit bättre Med tanke på att gammel media Inom situationstecken är lite på väg bort Så måste man ändå vara relevant Och det kanske de gör genom att sätta in folk Som är genuint intresserade av ämnet Jo men jag tänkte precis säga att Min uppfattning är att det ändå har blivit bättre de Senaste 10-15 åren Och att det har blivit en, en bättre bredd Framförallt då i och med att man själv kan söka sig Till sidor som är specialiserade på, på det Och det tvingar också även, även De som var, som var med, med sen innan Att bredda sig Mm Ja, exakt. Här har vi haft en diskussion om samtiden också, det är vackert. Ja, fantastiskt. <laughs> Efter bara några minuter. Ja, så är vi igång. Men på tal om en ny bok, Rickard, vad har vi då? Nej, men vi har planerat så här, eftersom det ja det kommer en ny bok och vi vill gärna att så många som möjligt ska få dela den här boken, i alla fall en till, <laughs> så att till det avsnittet om den nya boken som planeras komma i mitten av juni, om jag minns rätt, mm. så tänker vi utannonsera en tävling. Så ni får hålla lite koll på sociala medier. Tävlingen kommer officiellt i nästa avsnitt. Och ja... Det kommer väl vara någon fråga eller något Det närmare så har vi inte kommit Men det kommer en tävling Vi kan avslöja att vi har inte tänkt på den här tävlingen Eller vi har inte tänkt på vad innehållet i tävlingen är än Men vi, vi kommer nog på något Hoppas jag. Ja. Så vinn en bok Håll utkik Med tid för podd ja. <laughs> Vinn en date med Emanuel Ja, det ställer jag upp för I'm all up for it <laughs> Absolut ja, Vi kanske borde skriva våra namn i boken också Eller det är lite för katsigt Oh, <laughs> Pifam, fan av tid för podd mm, mm. Ja. Det Omslaget. Ja. Omslaget Det är en gym, omslag. ja, Men Vad säger ni, ska vi springa vidare Till vad det här avsnittet faktiskt ska handla om? Det tycker jag mm. Då gör vi det. Då har det blivit tid för Raymond Benson och Company. Ja, och vad infattas, innefattas då i Raymond Benson och Company? Ja, Company är väl de övriga helt enkelt. Och då måste vi göra en liten korrektion. För att jag som enhällig moderator senaste avsnittet fick ju blackout- och glömde en viss Christopher Wood som dök upp efter John Pearson och innan John Gardner. Och han skrev två romaniseringar på The Spy Who Loved Me och på Moonraker. Och eftersom det är min enda egentliga lucka i litteraturbond så tänkte jag att Emanuel kanske kunde ta en liten snabbis och berätta vad, vad han har läst. Vad har du läst? Jag har läst, eh, jag har läst The Spy I Love Me, romaniseringen, och den är... Alltså, de här två böckerna, först och främst, det är böcker man inte kommer ihåg. Eller snarare, folk glömmer bort dem. Och det är ju när man pratar om bondlitteratur i stort. Dels är det för att det är romaniseringar, och dels är det för att de har inte blivit utgivna sedan de släpptes första ånden. Alltså, 77-79 då. Det var ju romaniseringar av de här filmerna. Och det är intressant att de är skrivna av författaren till även filmerna och båda, både The Spire Love Me och Moonraker är ju väldigt stora fantasifulla underhållande filmer och då kan man ju nästan tro att romaniseringarna borde vara detsamma men det är de inte eh, nu har jag bara läst The Spy I Love Me, men som jag förstår så är Moonraker ungefär likadan. det här är en riktigt mörk bok med väldigt målande beskrivningar, det här är så nära Flemming vi kan komma i hur meningen är uppburda, hur berättelsen är förklarad Hur Bond beskrivs Det är Kallhamrad Bond som har flyttats in i 70-talet Som börjar bli lite gammal Och som ser allt det här Som händer runt om honom Runt om honom med Otrolig cynism bara Vi har alltså placerat Flemming Bond i Filmbondsvärld Och när jag läste den, jag läste den här i januari, jag bara, wow, det här är helt otroligt, hur har Christopher Wood blivit att fånga det här? Eftersom att filmen är som sagt helt annorlunda. Och det är, i min värld så följer The Spy Love Me upp väldigt bra i Flemingskanon. Och jag rekommenderar verkligen att ni läser, åtminstone The Spy Love Me, eftersom att den är så pass annorlunda filmen, dels... Och också för att den är en väldigt intressant parentes i vårt Bond var 1977. Då framförallt den litterära. Och eh, det är väldigt många färgstarka karaktärer. Väldigt snabbt tempo. Som sagt, Bond beskrivs urbra i den här boken. Eh, det den kanske faller på det är att Christopher Wood fastnar lite i sina egna beskrivningar. av miljöer och karaktärer och mat och viner. Det är, ibland blir det sidlånga beskrivningar. Så man bara känner, ja men rör, rör på lite, nu nu vill jag ha lite handlingar. Men om man skulle berätta att Christopher Wood har den här boken och jag även skriver skrivit med filmen så skulle jag ha sagt, nej du skämtar för det är två helt olika världar. Aldrig någonsin har det varit så brutalt en bond Men jag gillar det. Så det här är en av de bättre bortarna helt klart. Synd bara att den kommer kommit så otroligt i skymundan efter i jämförelse med John Rarners book till exempel. Moonraker har jag inte läst. Jag har förstått att den är ju för likadan. Men att den håller sig lite mer till filmen. Att den är lite mer lättsam och framförallt är den kortare. Jag tror man har kapat bort en del från filmen också inne i boken. Men, men för er två och för alla som lyssnar. Läs åtminstone Spy Love Me. Ni kommer inte ångra det. Jag har också förstått att det är många som gillar Gillar den. Mm. Jag har ju Moonraker i bokhyllan men äh, inte tagit tag i den. Men då måste jag få tag på det. Det med ju ladd mig också. Men äh, som jag vet så är väl de ganska lätta att få tag på typ Ebay och så. Jag köpte dem på Amazon för 0,2 pund styck. Så att, ja. Helt överkomligt. Men äh, precis Christopher Wood fick då skriva de här äh, två och jag vet inte riktigt... Varför det blev just... Ja, jag kan ju tänka att på hur Loved Me skiljer sig väldigt mycket från boken. Mm. Men sen var det något man övergav på 80-talet att skriva romaniseringar. Och då tog det då John Gardner vid, som vi vet, och höll på en bra stund. Och avslutade sen sin tid med Cold. Och... Emanuel och jag, vi var ju ganska överens senast om att hans tid slutade i moll. Eh, som ni som hörde avsnittet har hört. Och Glidros valde ändå att omedelbart fortsätta utgivningen av Bondromaner. Det de ville ha den här gången var dock en, en lättare typ av böcker. Och ville dessutom att den nya författaren i stil skulle knyta an mer till filmserien. Som ju nyligen fått en ordentlig revival med Brosnan och GoldenEye. Och det märks tydligt på de kommande böckerna som, som är betydligt mer actionäventyrliga och eh, lättsamma. Och ett helt annat, eh, ja, vad ska man säga, komplement till dåtidens filmer än vad Gardners böcker var för sin tid. För det pratade vi om att Gardners böcker, det är så tonalt annorlunda mot... Eh, Moores-filmer som det egentligen kan bli. Och då entrar då Raymond Benson-scenen. Och han hade redan sedan länge florerat i bondvärlden på lite olika hörn. Redan 1984 så skrev han The James Bond Bedside Companion. En faktabok som tog upp det mesta inom bondvärlden. Biografier över Flemming och James Bond samt information om samtliga böcker och filmer till ja, det är datumet då den släpptes. Så det är tre Garnerböcker i första utgåvan och sen har den väl kommit som uppdaterad också tror jag. Ben som var helt enkelt extremt kunnig inom Bond för sin tid då... Den här lätta typen av informationen vi har nu med internet och tid för podd inte fanns. Ehm. Och därefter följde han upp den här boken om något helt annat tv-spel. Han jobbade både på spelen A View to Kill och Goldfinger. Bland annat som författare. Och var sedan med och skrev rollspelet James Bond 007. Och främst den delen som kallades You Only Live Twice 2. Det var hans uppdrag att skriva. Den som var helt enkelt först och främst ett stort bondfan med mycket kunskap och som med tiden mer och mer började arbeta inom olika sfärer inom Bond-franchisen. Har, har ni någon som helst erfarenhet av antingen Bedside Companion eller någon av de här spelen? Eh, nej, men jag har förstått att Bedside Companion är väldigt bra. Bedside Companion är det enda jag har erfarenhet av och det är för att jag har läst bitvis ur den men jag har ingen större erfarenhet av den om man säger så och av det jag läste så tyckte jag att det var ganska intressant och bra men jag kan inte jag kan inte ge något, någon större helhetsrecension av den Nej. Nej, jag har inte heller läst den Jag har jag har sett några av de kommentarerna som skrev om Gardners böcker. Mm. Eh, vilket är ganska intressant att då den kommande författaren tidigare har gett kommentarer till eh, författaren innan. Men i alla fall. När Benson gjorde efterforskning inför Bedside Companion så kom han i kontakt med både Flemings familj och Peter Jansson Smith. För den som minns så... –var det Glidros långvariga ordförande. Och de kom också att hålla kontakten över åren– –och Benson utförde då, då lite enstaka jobb för dem. Bland annat så skrev han, och håller hatten nu– –ett utkast till en teaterpjäs av Casino Royale. På uppdrag av Glidrose. Ja. Hmm. Okej. Okay. Det hade jag ingen aning om. Och den blev ju då aldrig av– Nej, det var lika bra det kanske. För jag, jag är ändå taggad. <laughs> men alltså, finns det någon information om det? Alltså, var det en, var det en adaptering rakt av, av Casino Real? Eller? Jag har ingen aning. Det, det, det står på i Raymond Bensons biografi på hans hemsida att han skrev ett utkast till den här teaterpjäsen. Men spännande. Sen står det liksom ingenting mer. Så att jag, jag, det är också ny, ny info för mig. Har någon av lyssnarna mot förmodan mer information om detta? Maila oss. Det här vill jag veta mer om. Ja. <laughs> jag, jag går fortfarande och väntar på den där James Bond The Musical. När kommer den? Det var ju den där i Kanada, eller hur? Ja, det var ju det var en rykte om att... Eh... Harry Saltmans barn höll på med någonting. Men... Just det, för det var ju nu i Kanada så har de ju har de ju tappat rätt. I, alltså där kan ju vem som helst få göra ja. bond så länge i de Kanada. Och där körde de ju faktiskt någon form av teaterpjäs slash musikal över en helg i, om det var i mars i år. Oj, va? Ja, men den får ju absolut inte visas utanför Kanada. Jag hörde bara att den var värdelös. Men ja, det kan man nästan säga. <laughs> ja, det är ju... Ja. Men en teaterpjäs, jag vet inte, det... Det ligger ju lite i samma sfär som första Casino- versionen, men... Det ja. hade ju definitivt kunnat funka i alla fall. Mm. Absolut. I alla fall. När Gardner sen sa upp sig så frågade faktiskt Peter Jensen Smith ganska omgående Benson om han skulle vilja ta upp manteln. Och Benson hade visserligen aldrig skrivit en roman, men... Han var ju då det närmaste man kunde komma en bondexpert och hade ändå någon sorts författarerfarenhet när det kommer till i alla fall olika typer av manus. Och jag vet inte vad ni säger, eh, om man ser till förutsättningarna innan och försöker bortse från det vi vet om vad som faktiskt gjorde. Är det, är det ett bra val eller är det lite märkligt att de valde honom? Jag tycker det är ytterst märkligt. Um, faktiskt av, av just den enklarenheten Att ni inte hade en ordentlig Författarbakgrund Överhuvudtaget Jag tycker faktiskt tvärtom Det känns som att 95 här När Bond blev väldigt stort igen Så var nog väldigt låga Kanske på Bond-litteraturen Eftersom att ja, men John Garner senaste tre Hade inte alls åt vidare Och uh, Jon Garners böcker var väldigt annorlunda vad folk förväntade sig då var, då var förväntningen väldigt låg på en kommande bondbok, mer än att jag trodde Lydrose antog att det skulle sälja för att han skulle rida på Golden Eye Vågen. och då tog de bara första bästa författare och nu råkar Benson också vara ett bondexpert. så då tyckte de att det var rimligt och de tänkte väl inte hur mycket på litterär kvalitet överhuvudtaget utan bara att han kan sin bond och vi förväntar oss inte mer än så av honom Fast det är som... Grejen är att de tog ju inte första bästa författare. De tog första bästa bondexpert. Och det är väl kanske det som stör mig. Ja, men det var väl det jag bara... Att de vill ha en bondbok till 100%. De vill inte ha John Garners experiment med tidsramar och allt möjligt. För en rör oss hans sista böcker. Utan nu vill vi ha en bondbok bara. Och vi vill gärna ha den som GoldenEye av en film. Så att... Jag tror, det, jag tror det var deras enkla resonemang bara. Ge oss bond. Ja, precis. Jag tror också det att... Att Glidros med tiden blivit lite... Lite less på Gardner kanske. Att de... De var egentligen redo nu för någonting som var... Mycket mer... ja Vad, vad biofansen förväntar sig av Bond. Och att det då skulle få upp försäljningssiffrorna. Så att... Jag förstår... Jag förstår varför de... Valde Benson för att han kan väldigt mycket bond och såklart för att de kände honom. Sen vet inte jag hur om det var om man hade ett enbokskontrakt eller inte om de bara testade han på en bok och sen skrev vidare ett längre kontrakt, det vet jag inte. Men jag förstår deras val, även om jag, precis som Emil, kan tycka att det kanske var lite märkligt. Men det var det. Ändå. Vad ja, jag tänkte komma in på det. Jag tycker valet är väl förståeligt från Lidrörosol. Däremot, valet att fortsätta med honom är konstigare. För de måste nog ha sett ganska tidigt att han är, inte en, han är inte en särskilt bra författare. Och att jag tror första boken ändå sålde rätt bra, då kanske de borde ha höjt sina ambitioner lite. Istället så gav de ju honom en, en bok till, och sen att han skulle göra romanversion av Tomorrow of Dice och det var det sånt här. Och sen ska jag göra tre böcker i en trilogi Där någonstans kan jag känna att Lidgroves borde ha tänkt till lite Oavsett vad jag nu tycker om böckerna Vilket vi kommer in på sen Så borde de ha bytt riktning efter åtminstone Bensons första eller andra bok Kan jag tycka uh, Men jag tänker att uh, det, det känns som att det är lite så här Kompisprincipen Peter Jansson, Smith och Benson De var väl lite halvpolare liksom mm. Så det var, det var, ett, det var ett, liksom ett bra val ur den, eller bra, men de kände varandra, de var trygga med varandra, det, och sen bara det flöt, flöt på. Framförallt kunde de nog styra honom. Alltså att han här var ingen författare som John Garland, vilket innebär att de hade större en större influens över vad han skriver och vad han inte skriver. Så kan det nog, nog verkligen vara. För det kanske de hade lite större problem med John Gardner som var lite mer envis av sig kan jag tänka mig. Mm. Men i alla fall, eh, Raymond Benson ja, var och är väl fortfarande en, en riktig mångsysslare som jobbat inom väldigt många olika typer av områden. Eller inte väldigt många, han har väl inte varit kock eller rörmokare. Men inom liksom olika typer av media. <laughs> Viriv. Virile, nyckelordet när vi pratar om Raymond Benson. Benson. Han känns viril ändå. Han bara hoppa på olika grejer. Han intresserades i alla fall väldigt tidigt för både film, böcker och musik. Och skaffade sig en regissörsutbildning från universitetet i Texas. Och regisserade under en period flera mindre uppsättningar i New York. Samt skrev musik till flertalet teaterpjäser eftersom han även är en bra pianist. Och på 80-talet så började han intressera sig av det här nya mediet, tv-spel och olika typer av rollspel. Och jobbade nästan en tioårsperiod med det, både inom bondspel och andra typer av spel. Och har också jobbat som lärare på olika kurser kopplat till både film och spel. Så han är helt enkelt en mångsysslare och kanske främst var det på 70- 80-talet då och den här perioden leder upp till en ny fin skinande rad på CV. Et. Romanförfattare till en officiell bondroman. Eh, ganska häftigt ändå för någon som börjar som ett helt eh, vanligt bondfan. Ja verkligen. Och eh, jag tycker att vi hoppar på hans böcker direkt och recenserar oss genom hans säger att sex böcker sex mm. böcker är det. Och det är då 1997 som det börjar för Raymond Benson eh, i en bok som heter Zero Minus 10. I Zero Minus 10 så ska Hongkong lämnas över till Kina efter att ha varit i brittisk ägo. Precis som verklighetens 1997. Och Bond skickas för att undersöka en rad terroristattacker som kan vara kopplat till, till återlämnandet och möjligt utgöra ett hot för en fredlig process. Bond får upp ögonen för både en rik brittisk företagsmogul, Guy Thackeray, och en aggressiv kinesisk general, Wong. Jag hoppar på direkt och tycker väl ändå faktiskt, oavsett vad man tycker om Benson's författarkunskaper som ju är ganska bleka så tycker jag ändå att det här är en ganska bra start på hans tid jag tycker att det finns någon sorts fräschör över den här boken det, är, det känns lite nytt lite nya vinklar eh, och eh, det märks att Benson verkligen gillar miljön Hongkong håller ni med? ja, ja, ja. alltså efter Garners alla väldigt lite Liknande böcker eh, Så kändes det ändå roligt Att få ett nytt perspektiv På Bond Att det var ja, men lite rappare Lite mer Jag vill inte använda ordet filmiskt Men jag gör nog det ändå Att det var ändå I samband med 90-talets inträde Med brossen och så att Vi känner ändå att det går en rak linje Mellan Bond på duken Och Bond i, i böckerna Och det är ändå rätt roligt Kan jag tycka Eh, och den är ändå rätt bra berättat Måste jag ändå säga Och eh, det är just det där rappa rappatempot som ändå gör Att jag bläddrade mig igenom boken rätt fort Nej men jag tänkte Jag tänkte inte säga så mycket För det här är ju en av de böckerna som jag inte har läst Nej det har du inte det Förlåt Jag är lite, jag, jag har inte riktigt koll Visst att det märks att Benson är oerfaren eh, Men han har ändå en, en bra plott och en intressant idé för den här boken just själva ja, det återlämandet av Hongkong till Kina det känns så naturligt och i och med att vi inte fick det i Tomorrow Never Dies som ändå var idén från början så är det kul att vi får det här för det är det är bara det är en, en, en händelse och en möjlig konflikt som känns som att bond borde blir inblandad på något sätt Så det känns både rimligt Och jag tycker Benson hanterar situationen Ganska bra ändå Jag kan bara hålla med för Det är genomgående tema i Benson's alla böcker Är ju att, att handlingen är ju I grund och botten väldigt bra Och att idén som ligger bakom är originell och spännande Sen är ju eh, Själva sättet utformas och berättas på Kanske inte det bästa Men att sätta bond i mitten av Överlämningen mellan Kina och England Av Hongkong då är ju Briljant, eftersom att det uppdaterar ju Bond till den tiden det var Att uppdatera Bond till benson värld framförallt Och det är ändå roligt att vi får vara med där så mycket Och att det känns väldigt aktuellt Sen är ju boken berättat under en väldigt kort tid Jag tror det är tre dagar eller så Och det gör att det finns ett väldigt Ja men just det tempot jag pratar om Som gör att man vill inte lägga ner boken För det är alltid någonting nytt som är på gång att hända Och Bond känns väldigt pressad under hela boken också men det är ju tyvärr så att när vi lämnar Hongkong i... Nu ska jag inte spoila för mycket, men Bond lämnar ju Hongkong för att sen åkte Australien. Då tycker jag att tappat hem på väsentligt. Utan det är just när han befinner sig i närområdet där i hamnen och runt omkring där som borten håller sitt momentum. Ja, exakt. Och, och karaktärerna kanske inte riktigt är bänd som starka sida heller. Eh... Jag kan inte ens riktigt på Minnas vad Vad tjejen heter Sunny Pai tror han heter En as asiatisk strippa tror han var. Ja just det Som Bond när han ska, för han ska väl ta reda på Vem den här Vem styrken är Och då ska han väl infiltrera någon Kinesisk maffiafamilj Och en av dem Överhuvudarna driver en strippklubb I centrala Hongkong och där träffar ni henne Ja. Och hon är typiskt flemminsk, alltså med en kvinna med en, en ja men, vad heter det? Bruten vinga brukar man kalla det för. Precis, och att barnen liksom tar hand om henne och de upplever inte tillsammans så hon kommer ut som en starkare karaktär i slutet av boken. Just det. Men ja, hon, hon är väl helt okej. Okay. Sen har vi Guy Thackeray som är väldigt blekt måste jag säga, han introducerar sig rätt färgstarkt med det här men sen pysar han ut också mm. eftersom det är rätt förutsägbart vad han egentligen vill åt Själva det är ju väldigt mycket bakgrundshistoria också kring eh, opiumkrigen, första och andra opiumkriget. Yes. Just det, det är ju där egentligen historien liksom börjar mm. på ett sätt och det måste jag säga är ganska intressant Ja, väldigt rimlig förutsättning för att kunna basera en bondbord på det knyter ju verkligen an till det, vad Storbritannien en gång var gentemot vad det är när de går in i 2000-talet. Så på så Just... sätt är det ju väldigt relevant där och då. Och Guy Thackeray, jag utgår från att alla nu vet att han är skurken så att jag kan säga det. Och hans motivation baserat på detta är ju ändå trovärdig. Problemet är ju bara att den syns väldigt tidigt i boken och det gör att det finns ändå spänningsmoment runt om det. Även fast Benson... Desperat försöker bygga upp honom som ett mysterium. Absolut. Det, det håller jag helt med om. Men eh, vi runder av den här lilla boken eh, och Emanuel, ett litet betyg kanske. Ja, alltså det här var ju en bok jag. Jag läste egentligen bara för att jag Hade avbrott i Gardner när jag läste den förra våren. Och eh, jag tyckte den var intressant. Underhållande men den lämnade ingen bestående avtryck Jag känner att det är svårt att prata om den nu När jag känner att vi pratar om garnet så kommer jag ihåg de flesta detaljerna Även fast det var ett år sedan jag läste dem Så på grund av det och på grund av att den är lite dåligt berättad, Blerkar karaktärer och den tappar tempo i slutet Så ger den ändå en hyfsat svag trea av fem då. Den kunde vara bättre men jag kan inte säga att den kunde vara så mycket sämre heller så det är en helt okej bondord. Ja, men det är väl lite där jag landar också. En, en ja, kanske lite mer stabil trea. För att jag tycker att... Trots liksom, lite bristerna i författande så håller den ändå mitt intresse ganska länge. Genom hela boken. Och... För mig hyfsat underhållen och då tycker jag väl ändå att den har gjort någonting rätt. Mm. Den är väldigt lik eh, Tomorrow Never Dies i utformningen och stil. Jag känner den ju flikadant inför den filmen som jag känner inför den här boken. Om man ska dra en parallell. Ja, inte så dum parallell egentligen. Tack. Varsågod. <laughs> Ett år framåt, 1998, så kommer något helt annat som heter Facts of Death- och eh, boken inleder med att Bond är på Sypen och hittar brittiska trupper mördade. Och efter lite hejsan så blir Bond räddad av grekiskan Nikki Mirakos och återvänder sedan till England. Där en berättar för Bond att vid de här kropparna så har man funnit statyer av grekiska gudar och siffror som numrerar alla dödsoffer. Och därefter så skickas Bond till Grekland och möter Återigen upp med Niki Mirakos och de fattar snabbt eh, misstanke för en underlig internationell matematisk kult eller vad man ska kalla dem för, jag vet inte, Decada heter de. Och Jesus, den här boken alltså, här händer det grejer alltså. Och inte nödvändigtvis bra grejer. Men för att säga, den här har du ju läst, Amen. Jag inväntar Union-trilogin och novellerna. Då, då får du höra vår jag förmodar vår gemensamma sång av den här boken. Underbart. Ja. <laughs> äh, ja den, för jag har inte läst den här på jag läste den en gång för ganska många år sedan och det finns ingenting egentligen som Jo, jag skulle vilja läsa den igen för att jag vill återuppleva de, absurditeten i den här boken. Eh, du kanske har läst den mer nyligen men vad jag har gjort, det? jag vet inte. Ja, jag läste den uh, vid den här tiden förra året. Uh, oh, den började ju bra. Det var intressant. alltså, som, som jag sa förut, Benson alltid bra inramningar. Det är en bra förutsättning för att basera en bondbord på. Det är ja konflikten mellan sypen, nej, mellan Grekland och Turkiet är centrala. Det är liksom det som liksom är katalysatorn för att, för att den här borten ska fungera. Lite likt det vi hade i förra borten men det funkar ändå. Sen är det lite de samma vi har en rik industriman som är skuggig som är i bakgrunden. Benson lyckas bygga upp den här skurken bra mycket bättre eh, än vad han lyckades i förra. Men det är väl liksom där <laughs> det är bra slutar och det är bokens första två kapitel. För sen, sen blir det märkligt alltså. Det, mm. vi, alltså. Den här bokens skurkliga är ett gäng matematiker som samtidigt har en massa orgis på, på någon grekisk ö. Det är ungefär det de håller på med. <laughs> och Bond har ingen som helst personlighet i den här boken. Överhuvudtaget. Och det händer bara en massa konstiga grejer hela tiden. Och sen är han i Texas. Sen är han i Europa. Och sen är han sen är boken slut. han hinner vara på en spermabank. Han hinner vara på en spermabank. Han hinner ligga med en doktor inne på spermabanken. Han hinner... <laughs> ett attackros på ett ställe i Texas och titta på alla amerikanska killar och tjejer som runt i kort ärmat. Han hinner se Felix Leiter sitta i en rullstol och göra wheelies med den. Och skriker inte också, -ha! han ge han! skjuter upp i luften med sitt gevär. Och han hinner sex chatta med styrkan på en irc chatt. Jag, satte, jag har aldrig varit så nära att lägga ner mitt bondintresse Som när jag läste den, den delen Då var det så, nej Nu, nu lägger jag av här bort. Det känns ändå oh. som att Benson Verkligen försökte På något sätt inkorporera Nutiden mm. Med liksom eh, Skumma sexchatter oh. Nu ska vi ta bond in i nutiden Fantastiskt Ja, men alltså det här Det låter ju roligt när man pratar om Men problemet är att den här berättelsen Har inget tempo överhuvudtaget Vilket gör att den står och trampar I stora delar av boken Och den har ju inte heller någon fokus Nej, och till det så eh, det, är ju, det är ju överlägset Bensons sämst skrivna bok också oh jo. Ja, och den gör ju de två stora Kardinalfelen när det kommer till bondböcker Fel nummer ett han misslyckas göra Bond intressant över, Alltså överhuvudtaget så finns det Jag tror en bra mening som beskriver Bond i den här boken Och den är att han är, sitter ensam i sin bil I London och det regnar utanför och Han funderar på varför han är ensam Det är över 250 sidor Annars är Bond En tom entitet som springer runt Och skjuter folk och ligger det finns ingenting av substans där och fel nummer två Det är att den är dåligt skriven det får inte en bort vara. Nej, för det blir... Det gränsar liksom på... Alltså billig, enkel... litteratur som bara är skriven för att... Typ... Jag vet inte... Säljas extra till någon... Sunkig damtidning eller något. Jag vet inte. Du tycker, du tycker han skriver så bra alltså? Ja, <här> <här> alltså i den här boken är väl ju en komplimang ja. att han ska sälja sin damtidning för bitvis så är det ju någon på valfritt forum hade kunnat koka upp en bättre alltså en bättre meningsuppbyggnad än vad Raymond Benson ibland gör jag vet inte riktigt vad han är på med men det känns som att han var under stor stress och bara slängde ut en bort. för den börjar ju på ett ställe i sypen med att de ska liksom skapa en konflikt däremellan och den slutar med att folk dör kors och tvärs över jorden för att de skickar ut någon nervgas det är nej det det ena går inte från det andra på ett naturligt sätt. Och Bond gör ingenting för att påverka händelsen heller. Eh, vill du sätta ett betyg eller ska vi låta det vara <här> hänga i luften? Så här. Cold gav jag väl ett av fem tror jag. Och den är tråkigt dålig. Den här är ju mer bizarr dålig. Vilket kanske skulle kunna vara till dess fördel. Men samtidigt så är den alldeles för lång framförallt. Och tråkig. Och de här små sekvenserna av... Bizarra ögonblick är nästan det bästa Bara för att då reagerar man på något sätt Men jag kan inte förmå mig själv Att ge den här något betygen betyg En 1 av 5 det, det är fullkomligt omöjligt Det här och crawl är det liksom ja. absoluta bottenträsket Ja, jag, jag håller med det, det, går inte, det går inte att sätta något annat betyg Vi jobbar inte med nollor här Så att vi kör en 1 av 5 Ja, exakt Och precis som du säger Det här är det här är dåligt för att det är dåligt- mm. och Cold var dålig för att den är tråkig och dålig. Ja, Jag den inte. hade fel ambitioner bara. Han skjuter snett. Och nu, äntra scenen, Emil. Tack. För att nu kommer vi in på Raymond Bensons lilla trilogi- som man brukar kalla för Union-trilogin. Ja. Som inleds med High Time to Kill- och, eh, lite snabbt då så börjar det med att en topphemlig brittisk uppfinning som kallas Skin 17 blir stulen av den här nya Bensons superorganisation som man kallar The Union. Och de tänker sälja uppfinningen och flygplanet som sedan ska transportera uppfinningen eh, kraschar i Himalaya högt upp på berget Kangshenjunga. Fint uttal, tack. Genast så startar ett klättringsrace för att återfinna den här uppfinningen. Och jag måste ändå säga att set appen för själva boken. För det är ju egentligen själva klättringen. De här två gängen som försöker hinna först upp. På berget, Det är ju liksom bokens centrala del och jag tycker att det är otroligt, det känns så nytt men så självklart bra som en grundidé för en bondbok. Verkligen, här återigen bra inramning, bra handling och det genomförs väl också till skillnad från de två tidigare bokerna så är det, det är bra rakt igenom från sida ett till sista sida. Alltså, jag har blivit så upparbetad av er Benson-sågning tidigare. Och jag vet att förr eller senare kommer jag att brista ut i en total Raymond Benson-rant. Så jag vet inte om jag ska giva av den på en gång. För jag det kokar <laughs> inom mig. Nej, men alltså... Ja, jag, jag måste fan köra på en gång. För Raymond Benson är en sån jävla soppig författare. Så det är... Ta mig fan helt sinnessjukt vad dålig jag är. Och eh, High Time to Kill tycker jag... Jag har faktiskt ett utdrag där som jag ska läsa. Men jag kan väl... Till att börja med att säga att ett enormt problem med Raymond Benson är att han Han kan inte skriva en kvinnlig karaktär om det ens han ens har en pistol mot huvudet För exakt alla kvinnliga karaktärer är likadana, i alla fall i Junior-trilogin De är supersnygga supermodeller, enda skillnaden på dem det är Storleken på brösten, storleken på läpparna och hårfärgen Punkt slut Det är hans kvinnliga karaktärer och det är så jävla tröttsamt men, nu ska jag ska läsa på. en... Det här är superkort, men det illustrerar två jättestora problem jag har med Raymond Benson. Uh, det här är precis i början på Item to Kill. Uh, Bond är tillsammans med en kvinna som heter Helena på en uh, ja, men på en tillställning hos en guvernör. Uh, This is lovely, Helena said. It's lovely as long as we're alone, Bond replied. I don't relish making small talk with With uh, the Mr. and Mrs. Harvey, uh, Harvey Millers of the world, he said, indicating the other people milling around. Who are Mr. and Mrs. Harvey Miller? Just a couple I met at a previous dinner party here. Ja, ah, there we are, the governor declared Så kommer guvernören in och avbryter det där Och där illustrerar jag två jättestora problem För det första, ingen jävel pratar på det här sättet Det här är en sån extremt orealistisk dialog Så det finns inte Och för det andra, varför har han vakt upp den här extremt orealistiska dialogen? Jo, för att han vill kunna bondflexa Han vill kunna mm. visa upp att han är ett bondfan Som har läst Quantum of Solace novellen Ja, men grattis på det din jävla tuffa <laughs> Men jag, jag måste faktiskt hålla med där att Det är något som blir så Väldigt tröttsamt När man märker att författaren hela tiden Måste visa att Att, att han kan bond ja. Att allt, att det ska refereras till grejer hela tiden Som är helt irrelevanta Egentligen för stunden Så nu när jag haft min rant Mm. Eh, så gillar jag den här boken eh, <skratt> Oj, jag tog det en vändning Ja, eh, men jag måste faktiskt säga det Och det är exakt av den anledning som ni pratade om innan Jag tycker att här är helt underbar eh, Och för mig så tilltar den extra mycket För jag är, har alltid varit fascinerad av bergsmiljöer överlag Jag hade en period i mitt liv där jag i stort sett insperrad i en vecka Och bara tittade på dokumentärer om Mount Everest och K2 Jag älskar de här miljöerna Så... Eh, så jag tycker det är ett fantastiskt setup, jag älskar att få se Bond i de miljöerna och jag gillar när en, en, en bond -story är extremt okomplicerad. Vikten här är, en sak är på ett berg, Bond måste först dit på och hämta det för han vet att andra vill dit upp. Svåren så behöver det inte vara. Jag vet, och det är otroligt skönt att få en sån plott varje gång så. Ja. Så jag måste, jag gillar det Helt enkelt på grund av den anledningen Och även om Benson är en totalt sopig författare Så är han en förvånansvärt bra idémaskin Och plottbyggare Och han klarar ändå av Även om han inte klarar av att bygga ett litet, litterärt hantverk Så klarar han, han klarar Hur ska jag säga, han klarar av att i alla fall att att berätta en story på ett någorlunda underhållande sätt. Jag kan tänka mig att han är en fantastiskt bra författare. Men han kanske inte är en fantastisk, eller godnattsagoberättare, men han kanske inte är en fantastiskt bra författare i, en, i den klassiska litterärvärlden, om man säger så. Han är en dålig författare, men bra berättare. Exakt, det var det jag ville säga. Mm. Och ja, nej, men jag är underhållen av det Just på grund av det Den enkla setupen och, Ja, det är underhåll, underhållning Sen att karaktärerna är helt åt helvete Och att språket är extremt undermåligt Ja, det, det gör ju att Den här kommer aldrig riktigt nå Några extrema höjder hos mig på min lista När man börjar jämföra den med andra böcker Och så vidare Men jag, jag blev ändå underhållen av den Sen, ja. sen, sen också det där som Ni sa tidigare med att han blir Inspirerad av nutiden det är också ett jättestort problem för det finns ju flera bizarra delar i den här som inte är lika fullt bizarra men som gadgeten i biljakten utanför Bryssel som den är för bizar för att ens Lee Tamahori skulle inkorporera den. Det blir, det blir väldigt konstigt <skratt> eh, ibland. Ja, så mitt stora problem med den här boken är egentligen första, ja, jag minns inte exakt, säg första tredjedelen kanske, eller och något sånt för det känns så himla mycket fanfiction. Det är det är märkligt liksom när när den här uppfinningen blir stulen och Bond reser till Bryssel och jag vet inte, det händer så mycket grejer som det inte känns som en vanlig bondfattare skulle ens bry sig om att berätta. Ja Brysseldelen tror jag är bland det särklass sämsta jag har läst i någon bombbok. Och det är ju det som blir så synd när, när den senare delen av boken som jag ändå tycker att helt plötsligt så får som för sig att nu ska jag börja skriva lite bättre. Och sista halvan av boken tycker jag är hyfsat välskriven och faktiskt genuint spännande och intressant. Och det blir en konstig så här, varför kunde du inte bara börja direkt? Varför var det du inte att vänta hundra sidor innan du började skriva någonting av vettigt? Så det stör mig ganska mycket att... Inledningen ändå är så pass dålig som den är. Mm. Men slutet ändå räddar upp det. Ja, jag känner ju mest att jag kan inte, jag kan inte riktigt komma igång på den här boken. Den är väldigt jämn rart igenom. Alltså, det finns ingen del jag reagerade jättestarkt på varken åt det positiva eller åt det negativa hållet. Det är ju, alltså när han är som bäst i den här boken, det är ju han inte refererar att det här måste vara en bondberättelse utan att göra gör något originellt. Men samtidigt så känner jag inte att, att han riktigt tänder till någonstans heller. Visst, det är en bra berättelse i grund och botten, men den bygger ju upp att det finns en förädare i gruppen Bond är i på väg upp till bergstoppen. Men den här förrädaren är ju tämligen uppenbar ganska tidigt i berättelsen. Även om det sen finns vissa twister på det här också, vissa vänner som gör det lite extremt intressant. Men hela den här boken känns. Ja, lite slätstruken ändå för mig tycker jag. Jag menar, idén att Bond ska klättra på ett berg en månad och det finns förrädare. det är farligt, det är liksom mycket står på spel, borde ju ändå göra att det blir mer spännande än vad det faktiskt är. Nu är det som. Ja, men som ni sa att. Vem som bemödar sig att berätta saker en annan författare inte hade berättat. Som. Ja men han beskriver exakt hur den här holländans dator fungerar på fjälletoppen. Jag menar det är helt irrelevant. Och han berättar en massa Bartons historia till hans tibetanska medhjälpares familj och sånt där. Medan det själva berättandet i där, där det fysiska är att klättra. Det, kommer, det tar de aldrig med utan då är det snarare att Bond klättrade. Han var uppe sex timmar senare på en annan station. Jag tror att den här boken hade tjänat mycket mer på att vara kortare. För det är uppenbart att han vill ju berätta om klättrandet. Alltså från upp på toppen då, Och att allt fram till dess, alltså det ni pratar om i Belgien och allt i England. Det är bara en lång jäkla startsträcka. Hade man kapat den biten, börjat närmare fjället och beskrivit den i mer detalj. Ja men då hade det varit en bättre berättelse. Men nu är den för lång och lite för intet sägande för min smart. Jo, men jag håller väl eh, delvis med... Jag tycker att eh, det är väldigt spännande på slutet. Men jag håller med om att han... Det Benson inte klarar av det att beskriva de fysiska aspekterna och de extrema miljöerna som det är eh, 7000 meter upp mm. på ett berg. Och som sagt, det är ju bristen i Benson. Han klarar inte riktigt av att hantera Hanterar helt enkelt. Däremot tycker jag ändå att... Det blir ganska spännande situationer och mellan, mellan de karaktärerna som är där Så jag är ändå jag är ändå underhållen ja, för att han, han gör ju ändå lite det Att vi som läsare ligger lite före Bond Och det borde det inte vara I alla fall inte sån här situation Här borde vi vara lite efter Bond Eller tillsammans med Bond Innan han får reda på saker Men nu vet vi ju ändå lite någorlunda Vad som har hänt där uppe på, på bergstoppen Och vad som har hänt med de de letar efter allt där. Eftersom att vi var där när det hände. Och Men ja. ja Det är liksom det där att. Benson inte lyckas framföra. Den här otroliga fysiska ansträngningen. Som är där uppe. Nej men, en sak som jag. Det är inget specifikt för den här boken. Men som rent generellt. Jag har börjat störa mig på ganska mycket. Ju mer jag har tänkt på det. Kanske senaste året. Egentligen skulle jag kanske tagit upp det redan under Gardner också. För det här är ett generellt problem hos alla författare egentligen, som har efterträtt ja, med Mellutundantaget Amisto. Är att Flemming började oftast. Eh, jag vet inte. 80% av fallen. Börjar ju med Bond oftast. Bond i centrum. Bond går till M. Bond får ett uppdrag. Bond får veta att någonting har hänt. Vi följer alltså alltid med Bond i början. Medan alla författare efter, Gardner, Benson och så vidare. De börjar med att berätta, skriva om vad som händer i en epilog. Sen får vi möta Bond som får uppdraget. Alltså har vi liksom den här långa startsträckan som egentligen aldrig behövs. Alltså det... Det hade ju räckt med att det börjar med Bond- han går till M och M berättar att- det har, vi har förlorat en toppen med brittisk uppfinning. Den ligger på ett berg i Himalaya. Det, alltså, det, det hade... De första hundra sidorna hade kunnat reduceras- till i alla fall 50-40. Exakt. Utan och sen problem. så får man utforska- vad det var som faktiskt hände med Bond. Ja. Och det är egentligen ett generellt problem- med allihopa- Eh, som jag mer och mer börjar bli lite less på ju mer jag har aktivt börjat tänka, tänka på att det är, det är för vanligt nu för tiden eh, Författare har svårt att koncentrera storyn till det som är nödvändigt och faktiskt behövs Ja men faktiskt, och det är ju, jag undrar om det har att göra med att de är rädd för att porträttera Bond på något sätt Eller om det är något annat för att det som du säger, det är, ett genomgå alltså, det är ett genomgående tema i alla som skriver bond -buckorna. För att vi vill ju vara med Bond när han upptäcker saker. Bond är i huvudrollen. Vi, I Flemings-bucket lämnar vi Bond. Förutom ja, men From Rush Out Love Dog och The Spy Loved Me. Men här blir vi alltid berättad om Bond. Vi blir berättad om händelser. Det, det gör att det tappar det där som Flemings hade. Så det är en väldigt intressant analys, starkare. Jag har faktiskt inte tänkt på det- men nu när du säger det så stämmer det ju väldigt. Ja, och det... Är... vi ska jag författat också den dåliga vanan- att lite för ofta kliva bort från Bond- och ägna några sidor åt någon annan karaktär. På något annat ställe. Någon annan agent eller ja vad det nu kan vara. Eller gå tillbaka till M. eller mm. Det blir lite... Ibland så, så är det för lite bondfokus helt enkelt. Jag tycker inte att det här är ett det, det är ett problem lite i som vi pratar om. Jag tycker det är ett extremare problem i en kommande bok som vi kommer att prata om då. Ja, precis. Nu, nu pratar jag inte ja. generellt. High to Kill tycker jag ändå. Ja. När de är på berget så tycker jag att det ja. funkar. Ja, men jag, jag tycker det här men det fysiskt och psykiskt. När jag läste det så blev jag förvånad att det inte kommer fram på berget utan att det kommer fram när bond slåss mot den här Livakten på rummet i Bryssel När han blir totalt sundermanglad Då känner man med Bond Men inte sen Och det är så konstigt för den Det är en slags som en sekvens som kommer väldigt tidigt i boken Och som kommer från ingenstans Och sen har det som ingen uppföljning I den här sekvensen blir Bond verkligen sunderslagen totalt Men sen är det ingen med det Men en sån beskrivning av smärta och allt Borde ju rimligtvis placeras senare i boken bara en sån sak gör mig att det förlorar Settebenson helt och hållet. Jag tänker att vi kan eh, summera upp den här boken och hoppa vidare. Eh, du hade ju munlädret vässat en så du kan få sätta ett betyg. Jag ville sätta den mycket högre än vad jag faktiskt gör. Eh, så för mig blir det två och en halv av fem. Den, eh, den gjorde inte mycket alls för mig överhuvudtaget. Det är jag väldigt besviken på. Emil, eh, tre av fem för mig. För, för ojämn men eh, större delen av boken är ändå trots allt väldigt underhållande. Jag eh, säljer mig inte Emil där. Eh, ger också en tre i betyg. Och då följer då Raymond Benson upp den här boken med double shot. Som börjar med att Bond har ådragit sig väldigt stora skador eh, från just den här bergsklättringsexpressionen. Och är både psykiskt och fysiskt instabil. Det börjar ske märkliga saker omkring honom. Människor i hans närhet dör medan Bond är medvetslös. Så Bond är helt enkelt otroligt instabil och samtidigt osäker på sig själv. För att han har aldrig mått så här förut och går på diverse mediciner. Och samtidigt så har The Union, som vill få hämnd på Bond och England för deras senaste misslyckande, tillsammans med en spansk nationalist, dominico Espaga, satt igång en aggressiv plan för att få tillbaka Gibraltar till spanskt ägo. Tycker ni att den här boken följer upp rimligt från boken innan? Om ja, men det gör den. Det och återigen, intressant sätt att eh, berätta en bond Nu får vi följa med Bond nästan hela tiden. Och det är bara positivt för att här ska vi vara i hans yke. Och eh, här gör han det ändå rätt bra i, i själva berättandet hur Bond beskrivs. Problemet ligger snarare i hur handlingen är. För den vet man ju hur den kommer sluta typ efter första kapitlet. Ja men jag instämmer i, i stort sett allt som du som du sa, jag tycker det är en väldigt bra fortsättning på det som är Bonn mot Union vid det här laget eh, och det här är väl den boken som för mig är väldigt uppenbar att den är, den är för förutsägbar helt enkelt. Jag tycker väl att Benson har skärpt till sig lite i form av språk och liknande och den är framförallt mycket jämnare det finns inte riktigt sådana extrema lågpunkter som det finns i jag I tend till kill med Bryssel. Här, här, den är betydligt jämnare. Men det finns samtidigt egentligen ingenstans där jag verkligen går igång. Det är så här, den, den tuffar på liksom och det är behagligt. Jag gillar idéerna återigen med att bond, vi har en bond som inte tar kontroll över sig själv och sin kropp. För det är ju det, det är bland det första man lär sig om bond. Att han är en person som alltid har koll på sig själv. På var han är, hur han mår, exakt allt det där. Och sen här är det raka motsatta mot det. Så det, det var en väldigt intressant idé. Mm. Ja, men det märks ju att Benson- verkligen gillar den idén- för, för den här boken kretsar ju just kring kring det- i alla fall in, inledningsvis väldigt mycket- kring Bond och hur han mår- och, och hur han förhåller sig till det. Eh, problemet för mig då- eh, gör lite att Benson lägger inte så mycket tid- på egentligen eh, själva storyn- själva det som händer i Gibraltar- ...blir inte så intressant. Eh, det hamnar lite... ...lite skymundan. Och klimaxet... Eh, ...blir också därför ganska slätstruket eftersom... ...jag känner inte riktigt att jag har varit med i den här storyn hela vägen igenom. Eh, men... ...jag håller med dig Emil om att... ...den är betydligt jämnare än High Time to Kill och det är som att... det det tempo och den stilen som Benson hittar i andra halvan av High Time to Kill. Lyckas han få med sig in i, i doubleshot. Så den känns jämnare och mer gedigen. Och det är väldigt skönt att få Bond i, i centrum på ett helt annat sätt. Än vad vi har fått i de tidigare Benson-böckerna. Men sen på tal om Storin så kan jag säga att jag aldrig är speciellt indragen i Storin. Och det som händer av den enkla anledningen att... Alltså... Jag förväntar mig kanske inte att James Bond-böcker eh, Bond och filmerna ska ha den mest realistiska realpolitiken men det här är ju så pass extremt orealistiskt så jag kan inte ta det seriöst överhuvudtaget. Mm. Eh, och då ska det ändå vara någonting som i alla fall försöker rota sig någonstans i verkligheten med att det ska finnas en konflikt mellan Gibraltar och Spanien. Men här är det ju så urspårat så det, är, det går inte att ta det seriöst, eh, tyvärr. Nej det läggs ju inte heller någon jättestor förklaring till varför det blir som det blir eh, Och varför Espada har sånt enormt hat mot, mot Gibraltar och mot England Nu har inte jag visserligen läst klart hela boken Jag har typ 70 sidor kvar Så att om inte det förklaras i slutet så kanske inte så något mer Men det, det jag reagerade på det var att han, Espada är ju som många andra Benson-styrkare En rik man med en egen idé liksom men han är väldigt färgstark, han har ändå en stark karaktär och jag köper ändå honom som en skurk i den här boken. Även om han, ja, även om han kanske inte riktigt blir det han upp för. Jag köper honom som en skurk, för mig det är ju det här med att han, han ska ha någon stor folkhjälte på något sätt och det ska vara... Nej, för fan. Och det ska liksom vara upprinnelsen till ett krig som aldrig mm. någonsin skulle... Nej, för fan. Ja, det saknar en logik. Ja, men på tal då om slutet som du sa som du inte har kommit till så är det någonting som verkligen gjorde att jag tappade väldigt mycket av den här boken för jag tycker att slutet är helt åt skogen för att vi får inte vara med Bond på slutet överhuvudtaget. Slutet händer och sen så berättar bom vad som hände. Det, det är det som är klimaxet och jag, jag har så svårt för det så det, det finns inte. Mm. Spoiler för dig Emanuel men... Ja. Men, eh, ja jag, jag tycker Det är ett av jag, jag kan inte fatta hur man kan skriva ett slut på det här sättet När, när det ska vara som allra Allra hetast Och då Drar Benson dig ifrån mig ja Vilket svin Jag tappar ord Det är ju jättemärkligt Jag menar då boken ändå är väldigt mycket berättad Utifrån Bons perspektiv Då menar alltså att han inte är med i klimatet Ja, exakt vad jag menar får väl se. Men kontentan är att vi får i stort sett klimaxet återberättas för oss istället för att vi är med där och får uppleva det när det händer. För ja, jag bara antar att första kapitlet är klimaxet i så fall. Utan att ni bekräftar eller dementerar så antar jag det och då förstår jag nog vart, vart ni är på väg i, i den ni berättar. Ja, för, första kapitlet är, är klimaxet men jag skulle nog inte riktigt... Ja, du, du, får, du får dra Din egna slutsatser helt enkelt Ja, precis Det som är Det blir lite också, mycket kan jag tycka När Benson Här har Benson För första gången på riktigt, väldigt mycket självförtroende Och just Double shot, det handlar ju Om Det, det är ingen spoiler, en dubbelgångare Det finns en dubbelgångare i berättelsen En dubbelgångare till Bond helt enkelt Eller, och det här, eller, precis. Ehm, och det är väldigt så sådär... Det är någon sorts tema han har. Alltid dubbelt på något sätt. Och såklart då så, så är ju det är inte en bondbrud. Utan det är ett tvillingpar. Ehm, jag vet inte. Jag kan tycka att det blir lite för mycket. Mm. Ehm, det räcker liksom inte för bond med en snygg tjej. Utan i Raymond Benson svärd så ska det vara ska det vara två. I hans virila värde. Bibbens virila värde så ska det vara. Den där virile Benson som hänger med Hugh Häfner och I tanke på hur <laughs> djupet som finns i hans bondkvinnor så är det ungefär en vattenpöl som blir dubbelsjuk. <laughs> <laughs> Fantastiskt. <laughs> ja, nej men jag tycker nog ändå att på grund av att... Jag tycker inte den är lika bra som i Time to Kill. Främst på grund att jag blir så väldigt besviken på slutet. Men sen också att jag inte tycker att den har lika höga toppar heller. Den, den är jämnare eh, överlag. Men för mig går inte riktigt hela vägen. Så jag sätter 2,5 på den här. Yes. Jag känner mig ändå mm. rätt bekväm att sätta betyg. Jag hade en ambition att läsa mm. klart Unions-trirorgin innan den här podden. Men av olika anledningar har jag inte hunnit det. Och jag hann inte se igenom hela doubleshot. Men jag har ungefär 70 sidor kvar. Så jag kommer dra igenom det förmodligen en veckans slut. Jag måste bara säga i alla fall att det finns en del i den här boken. Jag tror första tredje delen. där, han, där Det känns väldigt flämings, Och det är en han får... Den här lyckokartan, och läser att döden kommer när du ser dubbelt Eller när du ser din dubbelgångare Och det var så här väldigt, det alluderar ju såklart till Young and Live Twice Men det var som, ja det hade Flemming kunnat skrivit det ändå Och eh, samma sak när du går runt i London och troser sig Tracer runt hörn och sånt där, det var också riktigt bra um, Men om vi ser till hela boken som så så Ja, nu var jag lite besviken när jag om klimatset men hittills är det ändå tre av fem. Så jag gillar den hittills. Sen är ju han eh, Mastermind Killen direkt kopierad från Kronstein. Ja, så är det ju. Nej, men då kanske jag ändå gillar boken bäst. Jag är... känner ändå att jag vill ge den en, en stark tre, en tre och en halva. Mm. Eh, för att jag tycker att det som, det, det, det som är Bra med High Time to Kill. Det, det är där han fortsätter. Och jag tycker eftersom den... Double shot är så pass jämn förutom... Möjligtvis eh, slutet då. Så tycker jag att han ändå håller mig... Intresserad. Eh, väldigt, väldigt länge. Och det är kul att... För en gångs skull, eh, så... Vill Benson... Göra något annorlunda med, med Bond. Och det känns... Kul. Även om det inte är så kul för Bond. Då avslutar vi Union-trilogin med Never Dream of Dying. Och det är då tredje och sista gången som The Union dyker upp. Och det börjar med en polisräd som slutar i katastrof där oskyldiga kvinnor, män och barn dör i händelserna, på, i, händelserna i händerna på The Union och Bond tar på sig uppgiften att en gång för alla störta den här hemska organisationen och reser till Paris och väl där så blir indragen i en märklig härva av filmstjärnor och filminspelningar och annat böss som slutligen leder honom till organisationens mystiska ledare Le Gérante. eller hur man uttalar Le Gérant, yeah. Jag tycker personligen att det här är en ganska stor besvikelse efter de två föregångarna. Eh, kan jag säga direkt att Det finns ingen intressant backdrop. Jag tycker inte det är så kul att läsa om Bond som går runt på filminspelningar och eh, hänger med filmstjärnor och grejer i, eh, på franska riväran. Det, det finns inte så mycket som tilltalar mig här. Jag kan egentligen bara instämma i exakt allt. Till att börja med vill jag säga att Never Dream of Dying är en fantastisk titel. Men exakt det du säger det en av anteckningarna jag har. han går runt med en massa ytliga på en massa ytliga platser med pretentiösa personer och bond verkar nästan dessutom tycka om och vara där. Vilket är bisart. Inte liksom inte explicit men han, det verkar ju ändå som att han inte riktigt har något emot att hänga bland dem i de miljöerna och jag tycker det är totalt ointressant. Eh, och ja, om jag hade fått en tia för varje gång Benson skriver saker som stark som en björn, springer som en hund, hoppar som en katt, så hade jag varit miljonär vid det här taget. Men det säger ju... Ja, nu ska jag inte komma in i Benson:s litterära kvaliteter igen, men han, han kan ju inte skriva en liknelse Någonstans som flyger Men jag tycker Nej, och det, det, det, Den här boken är ju Det, det är inte mycket som flyger i den här boken Nej. Tyvärr eh, Och Draco kommer tillbaka Åh oh, just fan. För bara. Ja, Jag vet inte om jag Spoilar någonting här men De säger ju att Gerant är Halvkorsikan i doubleshot Då antog jag att Draco är hans pappa Kan det stämma? Uh, nej. nej, det stämmer ah. inte. Okej, okay, vad bra. För då hade jag avgått. <laughs> du, du kommer nog få avgå ändå, kan jag säga. Okay. <laughs> för, för fiff alltså, jag, jag, ska inte, jag ska inte spoila vad, vad Dracos roll i det hela är och vad som händer med honom. Men det är ju fan, helvetet. Jag blir så jävla förbannad. Det räcker ju inte med att han är med. Eh, René Matis är också med. Ja, men Matis tycker jag har en... Eh, han, han, han tycker jag faktiskt är ändå ganska okej okay i den här boken. Han blir väldigt eh, illa torterad på ett sätt som jag hyser väldigt mycket sympati för Matis för. Absolut, men jag tycker att ingen av de här två... Oh, älskvärda Flemming-karaktärerna ingen av dem tycker jag hanteras på något bra sätt av Benson, för det känns inte som att det är dem för mig är det, alltså det, det är så enorm skillnad mellan hur Draco hanteras och hur hanteras för mig i, när det kommer till den här boken Draco är ju värre, men jag tycker fortfarande att ingen av dem har egentligen någonting i den här berättelsen att göra egentligen, de är ju där för att för att Benson tycker att <laughs> Det är trevligt att ha dem där. Liksom. Ja, exakt. För att han vill, han vill kunna visa att men jag misshandlast Fleming." Precis. Um, jag vet inte, jag har satt en svag tvåa på den här betyg. Ja, jag, jag vet inte om det är snällt eller inte, men jag kanske behåller den i alla fall. Ja, Jag har satt ett av fem. Jag tycker det här är... Det är ja. Jag vill Nej. höra stora sårningen i här, Emil. <laughs> jag vet inte, det känns som att jag, jag har varit Ganska hård överlag på den här podden hittills Jag vet inte Jag tycker du ändå har varit rimlig på något mm. sätt ja. Nej men det är all, I stort sett allting blir bara fel Det, oh, det, det, det är så tråkigt bara all, Det finns, ta fan, ingenting Som slår rätt i den här boken <laughs> Det aldrig bra när det händer Nej det är liksom, ju mer jag tänker på den så, eller, så inser jag att det finns liksom, jag minns typ ingenting. Och det jag minns är bara blekt, blekt eller dåligt. Ja. Det är det jag minns av boken. Och jag, tycker att, det, men... jag tycker någonstans det byggs ändå upp till en så här ganska intressant strid mellan Gerard och Bond. Speciellt eh, utifrån det jag sa tidigare med Double Shot. Jag tycker att eh, Gerards karaktär byggs på på ett väldigt bra sätt. Och det blir ja, men en intressant spänning mellan dem. Och sen blir det som att den där spänningen mellan dem... Den pyser bara ut. Det är liksom... Det händer ingenting. Jaha, det var det. Det var Union. Ja, nu går vi vidare. Ja. <laughs> ja, och då tycker jag vi också gör det. Eh, men dock så är jag ensam om att ha läst Bensons sista. Fortfarande. Mm. Stämmer. Yep. The Man with the Red Tattoo. Som... Visserligen inte är en del av Union-trilogin men som ändå på ett sätt spinner vidare på Never Dream of Dying. Det börjar med att Bond reser till Japan för att vara med och hantera säkerheten kring ett G8-möte. Något som Bond inte alls gillar för att han gillar inte att barnvakta som han uttrycker sig. Samtidigt så råkar dock en... Eller råkar jag inte... Det dör en brittisk-japansk familj av ett mystiskt-aggressivt virus. Och Bond får för sig att det här är något för mig. Och startar ett detektivarbete tillsammans med sin gamla vän Tiger Tanaka. Och den nyvunna, agent nyvunna vännen, agenten Reiko Tamura. Och de finner en överlevare i familjen, Mayumi. Som leder dem ända till hjärtat av den brutala yakuza -n. Jag måste ändå säga att... Eh, jag tycker att den här boken är bra. Eh, ja, det blir ju solo Race för mig här. Men... Det som jag gillar med den här är att... Benson går full in Japan. Och därför måste jag säga att... Emil, den här kanske du ändå skulle gilla. För att det är... Det tar mig fan Japan hela tiden. Så och Bond precis Och Bond får verkligen... Han bara är där och får möta japansk kultur... Visserligen en helt annan typ av japansk kultur. Än vad han får möta i Yoli Live twice. Men eh, ändå så känns det som att det här är inlevd värld. Och Bond passar in. Och det här detektivarbetet. Jag tycker ändå att det funkar hyfsat, hyfsat bra. Eh, inte, det håller liksom inte hela vägen in i kaklet. Men jag blev ändå förvånad. För jag har inte läst den här boken- typ sedan den kom, vilket är alltså 16 år sedan kanske det här var nog den första boken jag läste liksom när den var ny så jag blev väldigt positivt överraskad den här gången, jag läste den för ett par veckor sedan eh, det mest absurd <laughs> alltså det handlar om ett virus som sprids av myggor mm -hmm, okej okay. eh, och eh, Bond och den här andra japanska agenten Reiko blir eh, instängda i en tågcupé som blir helt nersläckt och någon släpper ut myggor på dåget eh, vilket slutar med att de lyckas ta sig ut eh, Bond jagar efter eh, skurken och Reiko sp <laughs> springer runt i tåget och smäller myggor med en tin <laughs> Jaha, okej okay. Så Benson liksom förklarar hur hon går runt och ser myggor och smäller dem med en ihoprullatin. Far och är totalt alltså. <laughs> ja, ja det, det blir lite pajigt. På tal om... Nu avbryter jag innan du har summerat klart den här boken, men jag kom på en till grej. när vi På tal om det här med bizarra grejer och formmoment så, så tänkte jag nämna det. Men den bizarraste i Never Dream of Dying när Bond kommer in på en tv-inspelning av en game show med hundar. Och blir jagad av hundarna på den där gameshowen. Äh, va? Det <laughs> låter ju helt galet. <laughs> ja, ja, det är så underbart. Ja. Um, men här märker man också... Um, väldigt tydligt Bensons förkärlek för det här med asiatiska kvinnor som är fast i prostitution och är lite ledsna. För det, det är helt enkelt exakt som i Zero Minus Ten. Han hittar den här överlevande tjejen på en bordell och tar med henne. Lite cirkelslutningen, alltså. Ja, lite så. Men jag tycker att det funkar lite bättre här i hela kontexten på något sätt. Jag ska inte bli mer långrande, jag, är, jag känner mig modig, jag känner att det är en stark trea, just det är nästan miljöerna som gör det faktiskt, att den är, den håller verkligen ihop som bok, oavsett vad man tycker om myggor och grejer, så ändå, och själva detektivarbetet har ändå någon kärna som funkar, så att Fan att säga att för en gång skulle en bondförfattare som slutar lite på uppåt, uppåtgående. Ja, kul att höra. Mm. Faktiskt. Mm. Utöver de här sex romanerna då som vi pratat om nu så skrev Benson tre noveller. Blast from the Past, Live at Five och Midsummer Nights Doom. Och tre romaniseringar. Och jag vet att vi har en person här som är väldigt sugen att prata noveller. Och han heter Emil. Eh, nej, men eh, jag tänkte att det skulle vara intressant att prata om novellen av den enkla anledningen att vi har pratat om Flemings noveller. Och nu har vi ju noveller som man kanske kan jämföra då med, med tanke på att han är ju faktiskt den enda författare som har gjort det. Och Blas from the Past är väl den som är den intressantaste. Och den mest, eh, vad ska man säga, mest gedigna. Eh, Live at Five är ju bara värre än 5-6 sidor. Och eh, Midsommar Nights Doom är ju en, en skämt novell i stort sett. Men Blast from the Past är ju ändå intressant. <laughs> Både positivt och negativt. Jag har dem inte jättefärsk i minnet ska jag ta och erkänna. Men Blast from the Past är ju när Bond får en ett brev från sin son. Ja, säger rätt. Ja, ja. Yeah. Yes. Eh, och när jag läste den här så. Det jag slogs av, det här var till att börja med, det här var det första som faktiskt blev publicerat av, av Benson. Den här publicerades faktiskt innan C-10. Och det jag slår som när jag läser den de första i början så är det att ja, men det är ändå ganska välskrivet. Och... Men eh, jag, jag blir så här: Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Och Bons relation till sin son från John Left Twice. Och eh, det är lite så här. Men, ni vet man kan känna som ett fan Att man kanske vill veta någonting Men man borde inte veta det Lite så känner jag med hans son Det räcker med att jag vet att, att Han gjorde en tjej gravid Och sen så får jag bara fundera själv mitt huvud, Vad kan ha hänt med det där barnet Precis, och sen när man faktiskt ja Som i det här fallet, man får veta vad som händer ja. Då vill man helt plötsligt inte ha vetat Nej, det för de första 20 sidorna är Jätteintressanta egentligen Även om man inte vet hur jag ska få mig till det. De sista 10 sidorna är totalt Super bonkers som Jag inte ja Det är så knäppt Det, det, är, så, alltså det är så urspårat Så det finns inte Det, det gick verkligen från ändå ganska intressant Till vad i helvete är det som händer Och det är verkligen inte positivt Det var verkligen Alltså det var en sån urspårning Så det, det fattar ni inte Alltså det är väldigt modigt Att skriva Det här var ju som det första som publicerades Att det första man skriver i Bonnväg är det här Det är mm. intressant För det är som du säger Det är riktigt konstigt <laughs> för, oh. för man vill ju Att han, sonen heter James Suzuki Men det, det är liksom så långt jag är med Och att han jobbar som polis Nej det har han inte alls Han jobbar som Han jobbar på bank Han jobbar på bank, precis i New York Det var ju spännande Ja men det är liksom mm. sådär ja, Jag köper det, han finns någonstans i världen Men sen att dras in i allt som hände här Det vill jag inte ha något att göra med Det räcker för mig att veta <laughs> <alla>. <laughs> För mig räcker det att han finns Helt enkelt Och att Bond inte har någon kontakt med han Ska vi spoila vad som händer för jag tror trots allt ändå bara en novell Ja vi gör det Irma Bunt lever och kommer tillbaka Och mördar sonen Och vill försöka mörda Bond och det är jättekonstigt. Det, är som, det som är lite intressant är att Benson tar upp tråden från John Pearsons biografi. För det här är ingen spoiler, men John Pearsons biografi slutar ju med att Bond får tips att Irma Bund finns i Australien och håller på att koka upp en plan och hämnas. Mm. Och den här boken, det visar sig att Irma Bund har varit i Australien och krokat ihop den här planen. Så det är lite intressant. Men i, i övrigt så är hennes inblandning Otroligt konstig Ja oh. Men det blir ju det här fallet med Benson som står På en balkong och skriker Titta vad jag kan, titta vad jag kan Han vill, han vill visa att han Han kan alla små små nörddetaljer från, från böckerna Till och med John Pearson Ja oh. Ja och sen ska, Om vi ska gå vidare från den Då tänkte mm. du de andra två Ja oh. För mig, för mig är det, de är ganska stora parenteser. Ja, väldigt stora parenteser. Live at Five tycker jag väl är okej, okay, men den är ju superkort. Det hade säkert kunnat bli intressant om de hade utvecklat det. Men den är som sagt, den är 5-6 sidor och jag förstod bilden också nerkortad väldigt hårt. Uh, och det finns väl inte så mycket att säga om den. Uh, Midsummer Nights Doom är väl lite roligare för den skrevs ju till ett uh, jubileum för Playboy- så den utspelar sig på Playboy Mansion. Det ska ske en utväxling där av information som har stulits från Storbritannien. Så Bonn ska åka till en fest på Playboy Mansion och träffa Hugh Hefner och lite annat. Och som Bonn-novell betaktat så är det ju 0 av 5 men jag tycker ändå att den är underhållande. Och det är, det är ett skämt, det är en skämtnovell. Så kan man gå in med det och ta det för det så tycker jag ändå att den är lite rolig för det är... Ja, men det, det, det, det är ett skämt. Jag tycker tonen sätts an i stort sett nästan i första stycket i den. Om att det här ska man inte ta seriöst. Nej, precis. Och det, det finns ju inte den här nerven heller som, som Flemming ändå lyckas få med i sina noveller. Nej. Utan det är ju... Det är lite kul att läsa igenom. Eh, men kanske inte så mycket mer än så. Det som jag tycker är synd... Eh, är att, eller jag är lite, inte synd, men jag är lite förvånad att Glidrose inte har tagit, tog möjligheten att ge ut de här tre novellerna i en liten egen samling, som man gjorde med ja, Octopus då, till exempel. Ja, men det känns som alldeles så mycket fanfiction de här tre. Och av de här tre så måste jag ändå tycka att Live at Five är den, är den bästa. För att den är, den är den så pass kort. Den är lite romantisk ändå. Så här, ja, men den är intressant bara. Men som alltså, de andra två är... De skulle kunna, jag åtminstone, skulle kunna vara skrivna skriva någon på ett bondforum. Det, det tillför ingenting och det tar, vi tar inte bort någonting heller utan det är bara parenteser som inte hänger ihop med bondvärlden i stort. Nej, precis. Ehm, och utöver det så finns det faktiskt en outgiven novell av Benson mm. som heter Heart of Erzuli som jag inte riktigt vet vad det egentligen är för någonting eller varför den ens blev outgiven men den ligger väl och dammar i något hörn. Det var för att eh, det var också en novell som man skrev mellan Never Dream of Dying och The Man with the Red Tattoo. Men att Glid eh, Rose eller I Am Fleming Publications tyckte att det var för mycket av en Fleming-pastisch helt enkelt. Att det var alldeles för det refererar för hårt i Fleming. Jag tror den utspelas på GoldenEye på Jamaica. Och mm -hmm. den hade med någon voodoo att göra och det hände lite grejer men att det var en väldigt kort berättelse som som de inte var nöjd med, helt enkelt. Så, så, så de såg in i mig och publicerade dem. Nej, okej. Okay, fair enough. Eh, jag tänker så här. Vi gör en kort sammanfattning av Benson. Nu har vi gått igenom det som man har gjort. Inte hans romaniseringar, för det orkar inte jag. Eh, I alla fall. Det är kanske bara jag som har läst dem för övrigt. Ja. Men till skillnad från då frågan innan eh, som ställdes om Benson var ett bra val eh, innan. När valet togs Var han ett bra val så här efterhand Med allt vi vet nu Jag landar nog i samma, samma Svar vilket är nej Alltså det här är Det här är, ju fan, det här är fanfiction Som har blivit utgiven Och jag tycker att det är underhållande vad det, vad det är och kan man gå in med inställningen Av att nu ska jag läsa fanfiction Så tror jag ändå att man kan bli Ganska positivt överraskad för det är Ganska underhållande berättelser men jag tycker inte att man ska ge ut fanfiction i bokform och kränga det för 200 spänn och säga att det här är en officiell bond -roman. Ja, alltså jag, jag håller helt med. Alltså det, det är mitt största problem med Ray att det finns långa partier i flera av böckerna som, som känns så mycket fanfiction. Fast officiell fanfiction, vilket är ju helt absurt egentligen. Ehm Sen landade jag väl ändå efterhand att jag tycker att... Ja, som du säger. Kan man ändå vara medveten om att han är ingen fantastisk författare. Eller, han är ingen bra författare. <laughs> Och han vill visa... Han vill liksom få in så mycket bonnar man kan. Så tycker jag ändå att... Så här efterhand, så, det gjorde inte någon större skada att han fick sex böcker. Att eh, det kanske kunde ha räckt med 3-4, men... Ja, det känns ändå det är kul att han har fått vara med på ett hörn, men kommer väl inte lämna så här jättestort avtryck till, till eftertiden. Förutom då att han faktiskt skrev sex stycken, vilket av den anledningen så kommer han ju bli en, ha varit en viktig person. om ja, Jag är inne på att alltså håller med er båda egentligen för att å ena sidan står jag med Emil att ja, han var inte en särskilt bra författare. Hans Burke ger inte så mycket. Jag menar, han hade aldrig någon särskilt topp så som jag tyckte John Garner ändå hade. Och hans dal var ju ändå rätt låg. Men överlag de två och en halv roman jag läste och de tre noveller jag läste så är han ändå väldigt slätstruken. Jag kommer aldrig igång riktigt i hans bucker. Jag känner alla den där Fleming känslan som jag ändå kunde få med Garners böcker och med Amis. Utan det är böcker som underhåller under en viss period men ger inte mycket mer än så. Med det jag sagt så är de ju ändå rätt någorlunda underhållande. Han fick göra de här sex böckerna och jag hade inte velat ta ifrån honom där. För att eh, ja men för att det var, det är ju ändå Bond på något sätt. Och visst det är ju väldigt mycket fanfitch nu i det hela men samtidigt. De är oskyldiga. De finns där bara. Man kan välja att läsa dem och se dem som en del av kanon eller gör man det inte. Helt upp till var och en. Jag, jag känner mig tvärtsam om jag kommer läsa om de här böckerna i närmsta framtiden, men ja, jag, jag undrar inte att jag inte har läst dem heller. Så att jag är väldigt neutral till Benson, han genererar inga större känslor hos mig åt varken det ena eller andra hållet. Men han, ja, de hade kunnat ha valt en bättre författare visserligen, men nu är det som det är och han finns helt enkelt. Jag tror inte jag tror inte valet har varit direkt skadligt på det sättet men samtidigt vad man hade kunnat få att få en väldigt bra kunnig författare som kanske dessutom också är bombfan så hade det kunnat bli så ofantligt mycket bättre. Och nu blev det ganska många böcker där det går upp och ner men i det absolut bästa så är det fortfarande inte tillräckligt bra för att vara en... En bondroman, utgiven bondroman Enligt mig När det bästa är trots allt Bland det sämsta av alla böcker Jag vet inte, alltså jag skulle samtidigt Som sagt, jag har läst Union-trilogin Och jag skulle vilja säga att Jag skulle kanske inte direkt ej, Inte rekommendera någon att läsa Jag skulle nog säga, men läs det För ni kan säkert bli underhållna Men var medvetna om om det just att det här är verkligen inget litterärt storverk. Var medveten om att det här är i stort sett utgiven fanfiction. Går man in med det så tror jag ändå att man kan uppskatta det här ganska bra. Ja men sagt, För att ändå när man när jag ändå läser Garner så känner jag ändå att ja, men jag vill läsa mer av det. Jag tycker det är intressant. Jag fascineras av världen han bygger upp. Och det var han gjorde liksom 16 böcker av otroligt varierande kvalitet. Men jag fortsatte ändå. Med Benson så finns det ändå anledning till att jag har... Stannat av halvvärldsinn i princip För att det ger inte så jättemycket Även fast de är Även fast de är norrlända underhållande Och det är för att den där speciella undden Inte riktigt finns Men för vad de är så Så är de väl ändå okej okay På det stora hela Det är svårt det där att definiera Vad, vad en bondbok är och Vad man ska få av en bondförfattare Särskilt nu på senare år med de författarna vi kommer in på nu När de bara får en bok på sig att leverera Så är det imponerande att Benson ändå Fick chansen att göra sex stycken burter. Ja då drar vi vidare i uh, historien. Den oändliga historien. Om den litterära bond. Benson klev av. Uh, 2002. Jag är lite osäker på om det var självmant eller inte. Men jag tror nog att. Uh, Glidros ville ta en paus. Har jag fått känslan av? Jag tror det också. Han, Benson sa väl själv att han ville ta en paus. Men det var väl ett snällare sätt än att säga att ja, men nu får sparken. Ja. Eh, nu för tiden så heter de dock i en Publications. Och jag tror att de döptes om 98 och sånt där. Och de valde alltså att pausa bokserien under några år. Och... Eh, jag vet inte riktigt varför, men jag kan gissa att de kände att serien behövde lite andrum. De hade trots allt publicerat en bok per år under 19 års tid, med undantag för ett år. Och vissa år då till och med två böcker om man räknar in romaniseringarna. Och det som hände under tiden då var att Ian Fleming Publications gav ut två spinoff serier istället. Dels så gav man Charlie Higson uppdraget att skriva fem böcker om James Bond som tidig tonåring. Och Samantha Weinberg skrev tre böcker om Moneypenny. Eh, väldigt eh, märklig, märklig idé. Eh, och ja, den, eh, den eh, eller de böckerna de passerade ju rätt obemärkt förbi. Jag har inte läst dem. Och eh, det känns som att det är inte är jättemånga i bondvärlden som faktiskt tog sig hand om Men däremot så fick ju de förra Charlie Higson-böckerna ganska väl genomslag Och blev eh, ganska populära i alla fall bland, eh, bland bondbokfans mm. eh, Men nu ska vi prata vuxna bond så vi lämnar Young Bond hen till kanske en annan gång, vem vet och Ian Fleming Publications, de vilade till 2008. Och då var de självklart tvungna att hylla mannen som hade startat ja, hela grejen i en Fleming, som skulle ha fyllt hundra år den 28 maj det året. Och det man då gjorde var att be Sebastian Faulks, en välrenomerad brittisk författare, att skriva en roman, som sen blev, ja, inom citattecken. Som Ian Fleming. Den fick stämpeln Writing as Ian Fleming. Vi kommer in på det lite senare. Det folks gjorde var i alla fall att läsa alla Flemings böcker innan samt hans artikel How to Write a Thriller. Och han skojade vid tiden att Ian Fleming brukade citattecken, skriva tusen ord på morgonen, sen snorkla, ta en cocktail, luncha på terrassen, mer dykning... Ytterligare tusen ord vid sen eftermiddag och sen flera Martinis och glamorösa kvinnor. I mitt hus i London följde den här rutin exakt. Förutom cocktails, lunch och snorkling. Ja. Och det lär faktiskt ha varit så att Flemming försökte följa det här receptet i så långt det gick. I alla fall det med att skriva tusen ord på förmiddagen och tusen ord på eftermiddagen- och sen precis som Fläming inte läsa igenom det som han har skrivit förrän hela utkasset varit klart. Alltså bara trycka sig igenom allting eh, ganska snabbt. Och det är tydligen därifrån stämpeln writing as Ian fläming kommer då. Och eh, ja, eh, jag tror att vi alla tycker att det är en ganska bill billig grej. Att slänga på en bok Eller vad säger ni? Jag tycker vi stannar här en sekund Och bara går igenom lite snabbt Vad Brightness Ian Fleming faktiskt innebär I marknadsföringen så var det att han skriver som Ian Fleming Vilket fick hos Bondfans att tro att han kommer skriva som Ian Fleming Alltså vi kommer känna igen Bond Vi kommer känna igen 60-talet Vi kommer känna igen karaktärer utifrån Bonds värld Och framförallt vi kommer känna igen sättet det beskrivet Sen får man reda på att nej, så är det inte alls, utan det är hur, hur Flemming skrev, alltså rutinen. Och då är det som, jaha, okej. Okay. Och då är det också självklart att den här boken liknar ju inte alls vad Flemming skrev, överhuvudtaget. Det här är långt, långt, långt ifrån Flemmings skrivsätt, berättasätt allt är annorlunda. Så där lurade de oss Men de lyckades eftersom det här var En av 2008 års största böcker i hela världen Så att för for uh, <skiller> Ja du var... uh, uh, ja, Vänta här nu Ja <sart> Ja <handful> <sart> um, yeah, han, han skriver som Jan en Flemming Och den, den har sagt att han vill Kopiera då Flämings Skrivsätt hans Journalistiska touch, hans prosa helt enkelt Och Jag kan ändå se det och i den månen kan jag väl ändå instämma i det. Problemet för mig är inte att han... Problemet är att han totalt misslyckas. Så jag kan ändå se ambitionen av att försöka ta eh, Flemings form. Men han misslyckas totalt med det. Ja, precis. Och det, det. Jag vet inte. Det, det känns också lite som att... Att man har tänkt att... att eller Sebastian folk har tänkt att... Ja, men om jag tar Flemings sätt... Som han arbetade på... Och jag förlägger boken till 60-talet... De kommer ju älska det här. Det känns, det känns som en, en... Ytlig och ganska billig grej som... är Det är väldigt lätt att misslyckas. Vilket vi kommer in på det. Men han ju ändå gör, får man väl säga framförallt så blir det ju just den stämpeln som är på boken Writing as Ian den, den sticker ut så hårt den är, väldigt, den är så extremt kaxig att man måste verkligen sätta det perfekt om man ska kunna ro i land en sån benämning Ja, och framförallt så flyttar ju den benämningen fortsätter från innehållet till sättet boken faktiskt är. För jag minns när den här boken kom och även om man läser recensioner efterhand så var ju fokuset på att folks och här kommer en välrenomerad brittisk författare som egentligen inte borde skriva sådana här böcker och så gör som Fleming. Det var ju där Forks låg. Ingen pratar om innehållet på det sättet. Vilket borde vara det alla borde prata om. Så det var ett jättebra sätt att få folk att titta åt annat håll när de egentligen levererar en en bok som inte är på främlingsnivå kan vi ändå konstatera direkt. Det som är intressant är att eh, de fick ju också Barbara Broccoli och till och med eh, säga att det är som att jag håller ett Ian Fleming-manuskript i handen. Det kan hon ju inte tycka. Det, är ju, det går, alltså. Och eh, om Ben som var en man som älskade Bond och kunde sin Bond så har vi Sebastian Fauls totala motsatsen här av en man som inte gillar Bond egentligen och har många gånger sagt det i efterhand. Han kallade ju Bond. Han, han blev intervjuad i samband med hans bortsläpp 2012. Så här, Vad tycker du om Daniel Craig? Vad tycker du om Skyfall? Då sa han att han trodde Bond i Skyfall var homosexuell för att han hade känslor och tänkte Jaha, okej. Okay. Har han ens läst Fleming? För det är ju nästan det enda bondiörd i boken att han tänker det är ju ett väldigt konstigt uttalande ja, på många, många sätt man, på väldigt, väldigt <laughs> ja. många sätt men vi hoppar tillbaka så bara ska jag eh, göra som jag brukar göra det jag säger vad boken egentligen handlar om bara för att få en liten skjuts in i diskussionen kring den här boken och det för första gången så blir ju bokserien nostalgisk, vilket i sig är ganska intressant och återvänder till 60-talet. Året är 1967 och Bond vistas på Jamaica och funderar på om han vill återgå i tjänst. Ja, efter det som har hänt i The Man with the Golden Gun då. Och M ber ändå Bond att komma tillbaka för att undersöka Dr. Julius Gorner som misstänks vara inblandad i en narkotikasmuggling och Bond skickas till Iran och upptäcker att Gården har ja, betydligt större planer än att smuggla narkotika han har en plan för att det eh, skiter i det han har större planer och så, det räcker eh, jag kom på att jag typ inte mindes vad som händer så. <laughs> vilket är inte ett gott betyg nej men Ja, det, som Emil säger så... Man ser ju dragen av vad folk har velat göra och vad han försöker. Eh, problemet är ju är ju att han oftast faller på fel sida. Det blir väldigt mycket Flemming-pastisch. Det känns inte genuint på något sätt. Ja, för alltså jag kan... Jag, jag hade inte tänkt att läsa om den här boken till den här podden Men nu så var ett sånt jäkla litteraturryck Så någon timme innan här så började jag faktiskt läsa lite den. jag läste 60 sidor Och jag kan ändå se, som jag var inne på Jag kan se liksom att formen är där Jag kan se vad han försöker åstadkomma Problemet är att det här är ungefär som att be en väldigt, väldigt högerfotad fotbollsspelare bara använda vänsterfoten. Mm. <laughs> han, han ska liksom tvingas in i någonting, ett skrivsätt som man normalt sett inte använder. Inte bara liksom i rutiner, men liksom sättet han använder prosan. Som han, prosan. Han, det, det blir inte bra någonstans. Det, det flyger inte någonstans. Så språket och formen och känslan jag får är ju... Inte bra någonstans. Uh, nej, det här är. Nej. nej. Alltså. Jag läste den här boken första årningen när den släpptes 2008. För jag tror om det var andra eller tredje åren jag läste den. Sen läste den igen några år senare och jag gillade verkligen inte. Sen köpte jag den nu här under våren för att läsa den inför den här podden. Det är någonting med den här boken som är väldigt fascinerande och som liksom har förfullt mig alla de här åren att jag har. Det finns någonting som jag inte riktigt kan sätta fingret på som gör att jag fascineras av den. Men det är inte av dess kvalitet i alla fall, det kan jag konstatera. Men det är någonting i den. Och jag kommer nog behöva läsa den flera gånger för att komma fram till vad det är. Men det största problemet är ju hur folk skriver. Du för det Före kunde skriva korta meningar som betyder väldigt mycket, skriver folks korta meningar som inte betyder någonting alls. Och eh, framförallt så är vi ju Vi får inte en sekund Ta del av Bonds tankar I boken och det kanske har att göra med Det folk tycker om män som tänker Apropå intervjun med Skyfall där, Men eh, Ja Det är mycket miljöer som beskrivs Men det beskrivs i ett platt Det är som när Bond kliver av flyget i Terran eh, Och han tycker kan kliva av Ett flygplan i vilken stad som helst I Sverige lika väl För att han beskriver som det är det är dofter och det är människor som tittar på honom. Eh. Bond landar i trollhäppan. <laughs> ja, men ja, ungefär. Men, ja, men exakt, och det där slog mig också nu under de, som sagt, bara 60 sidorna som jag läste där strax innan, innan podden. att Ganska tidigt i boken så är det en sekvens där Bondar på ett hotellrum och så duschar han. Och sen så går han istället naken framför spegeln och mm. tittar på sina äroskador han haft under, ja haft under sin karriär. För boken ska ju någonstans utspela sig efter det med han gått igång ska vara en gammal trött Bonn i stort sett. Och här finns ju ändå ansatsen till att, att det hade kunnat bli någonting intressant som händer där. Men det händer inte. Där Bonn ställs fram och, och tittar på Rn. Ja, sen går vi vidare därifrån. Ja, han rör ju på sådana ställen där det borde fungera. Och det märks att han har ju... Åtminstone gluttat på en Bond-bok någon gång eftersom det finns ju där det som brukar vara signifikativt för Flemings böcker. Men den här boken känns ju mycket mer som en bond i känsla och i ton. Särskilt om vi ser till skurken och till kvinnorna som Bond träffar på. Och det gör ju det hela väldigt problematiskt och de verkligen försöker anspela på att det här är en uppföljare till Flemings sista roman. Men när det väl glimtar till- de här karaktärsfördjupningarna- då är det bra tycker jag. Men det kommer väldigt sällan. Ja, och till det så tycker jag också- att den här storyn är- är för det mesta väldigt ointressant. Som liksom slutar med att- Bond och kvinnan- som jag inte minns hon heter- Scarlet. Hamnar Scarlet. Ha, just det. Han är Ryssland- snor en bil och det blir så vad va, va, va, mm. vad händer nu? De börjar de de rånar en person på sin bil det ja Och det är liksom mitt under klimaxet när man tänker att nu jävla händer det grejer. Men så gör det inte det. Och det men det här är ändå boken då Bond kommer in. Alltså han besöker ju Ryssland för första gången. Han möter sina fiender som liksom har förfullt honom hela hans yrkesmässiga karriär. Och sen är det ingenting alls. Han är i Ryssland. Ja, han är i Ryssland liksom. Det är verkligen inte mer än så. Det borde ju vara en stor sak att Bond besöker Ryssland. Alla känslor måste uppleva. Skur, alltså fiender överallt som kan se honom och känna igen honom. Men nej, han, han ligger på en eng och tittar upp på stjärnhimlen Och konstigt är att Ryssland är som England fast det är kommunistiskt. Ja, han somnar sen är kapitlet slut. Eh, dock finns det en detalj som jag faktiskt tok tokdiggar med den här boken och det är det där förbaskade ekranoplanet mm. som är någon sorts eh, vad är det för någonting det är ett eh, amfibieplan av mm. stort transportflygplan som ju aldrig blev någon eh, succé alls i verkligheten men där, det, där finns det en, en liten skitlande grej sen det är ju borta efter ett halvt kapitel men det, där Om det är någonting att ta med mig från den här boken Så är det det planet För det är en väldigt kittlande tanke och häftig grej Just det Det känns väldigt 60-talet Den här uh, idén om Den typen av flyplan Som ska, mm. ja Det håller jag helt, helt med om Och det är ju som Väldigt typiskt för den här boken Så att den har några intressanta idéer Men att den inte förvaltar idéerna den, Jag tyck, jag läste den igenom den här boken På ungefär knappt en vecka och, och det ändå, den har ändå ett rast tempo, men den ger ju inte mycket. Den, vi kommer ju aldrig in på något detalj på karaktärerna och handlingen kommer vi inte heller riktigt nära in på och inte Bond heller för den delen. Så att man läser igenom den bara för att den är rätt snabbt berättad, men den ger ju ingenting. Utan boken blir i slutändan en stor axelryckning för mig, fasten att jag tycker den är ändå helt okej. Okay. Ja, exakt. Det, det. Det är som att boken vill glömma sig själv, eller nästan be om ursäkt för sig själv. För den går bara vidare hela tiden. det är liksom Man, man får inte. Ja, man får ingen djup någonstans överhuvudtaget. Man får ingen grepp om någonting, situationer, karaktärer, vad som helst. Det är liksom det bara. Det, går... det bara dra vidare. Det händer bara. Exakt. Saker händer. Mm. Som boken knappt ens vill erkänna att de händer. Och det är ju extremt problematiskt när man har en bok som dels så känner man att handlingen är ointressant den vilar inte på någon intressant grundplott karaktärerna är platta. Alltså då finns det inte så mycket kvar och eh, därav så eh, jag öppnar betygsgivandet och eh, jag ger ändå en och en halv för att det finns någon halva som funkar någonstans i boken Ja, jag ger det väl en svag svagt tvåa, stark etta. Vet inte riktigt. Den är ju bättre än eh, Never Dream of Dying, men ja, den ligger väl någonstans svag två då, säger jag väl. Ja, jag ligger väl där någonstans också, men det är att jag tror jag kommer gilla den här om, om några år. Jag tror jag tror den här kommer växa på mig av någon anledning som jag sa, jag vet inte vad det är, men någonting gör att jag vill läsa den igen. Fast den inte ger mig någonting överhuvudtaget i form av handlingar eller karaktärer. Men jag läste igenom den fort jag blev hyfsat underhållen. Den är, inte, den är inte så konstig som Bensons bukrar kan vara. Men den bara är. Så jag ger den ändå en stark 2. Den gav mig en sak nu när jag läste den. Som mm. är i början, första första kapitlen, känslan man får. Det är som en, en film från 50-talet. Det är bara... Män i hattar och som röker, allting är för jävligt Och det är Ja, det är svartvitt ja. och en, Det är ändå gött Ja, exakt, det är någon form av känsla där Som ändå var skön Problemet är ju att vara utan innehåll Och sen, det är, det är nästan Det största problemet som liksom är signifikativt För allt folk gjorde med aborten Det var att han, han har en skurk här nu Och han döper honom till doktor Julius Och sen går han Det är som Julius ja. nu då Det är en otrolig Otrolig brist på fantasi från hans sida. Och jag vet inte om det har menat ja. eller inte menat. Men det är riktigt dåligt i alla fall. Men hur, hur ser ni på? För nu för tiden så är vi ju så vana vid liksom att nostalgin här verkligen den sköljer över oss. I allting i samhället, i media. Att det, det är väldigt populärt med nostalgi. Och det här är ändå den första eh, bondboken. Kanske första bondgrejen någonsin. Som faktiskt... Kör den nostalgiska vinkeln och förlägger en bok till Flemings tidsepåk. Vad, vad tycker ni om det egentligen? Är det, är det ett grepp som är intressant eller bör Bond utspela sig i nutid? Som ändå är det som vi är vana med från Bondfilmerna till exempel. Ja, alltså man är ju van med från Bondfilmerna men inte från Bondböckerna. Bondböckerna för mig är ju ganska förknippat med... 50- och 60-talet. Eh, vilket är ganska tur, tanke på att det då Jan Flemmings böcker utspelar sig. Men jag kan väl egentligen. Jag ser inga problem med varken eller för det finns både bra och dåliga sätt att göra bägge sakerna på. Eh, man kan bli alldeles för nostalgisk, vilket eh, folks blir, och det är inte alls funkar alls med ett par undantag det jag ändå tycker att han behöver ihop sin, sin story med, med Fremings tidslinje och det kan gå helt bananas åt andra hållet vilket det kommer göra i nästa bok och det gjorde flera gånger under, under Benson's tid Ja, det för hur? Jag känner väl att så länge historien är bra så spelar det ingen roll om det är nutid eller dåtid Däremot med bond så är det ju att ja men John Garners böcker för mig är ju det dåtid eftersom att jag inte var född när de flesta av de hans böcker publicerades till exempel. Så det blir ju att en stor del av böckerna är ju satt i en tid som inte, som är lite avlägsen. Det är ju först med Raymond Bensons böcker man ändå kliver in i nutiden på något sätt. Men, men ska man skriva Bond så förutsätter man ju att Bond-karaktären i böckerna har en vissa karaktärsdrag. Och de kanske ändå lämpar sig bäst till 50- och 60-talsmiljön. Men det beror ju helt på hur man väljer att ta sig an historien som berättas. Ja, exakt. Och det, så länge det känns bondigt för mig så bryr jag mig egentligen inte. Det är klart, det skulle vara väldigt konstigt att se en bondbok utspelas under 1700-talet. Men liksom vi ska se en nutid eller 50-60-tal, det är så länge du lyckas skriva en bra bondbok Som har en bra bondkänsla Så good on you Ja, helt men jag håller, jag håller ju med faktiskt Jag tycker inte att det är problematiskt alls Jag är, jag är väl i mig själv Lite svag för nostalgi Så att eh, Det är alltid trevligt Att få läsa lite mer om 50-60-tals Bond så, så länge det är gjort bra såklart men Jan Fleming Publications fortsätter sen då att ge ut bondromaner och gör det fortfarande. Och man har nu gått över till eh, ja, det greppet att be olika författare skriva böckerna. Ungefär som det man hade tänkt redan 1968 när man frågade Kingslamis. Och man hade ju då velat fortsätta ge ut bondböcker då, fast under pseudonym. Och nu har man då skippat den här pseudonymen istället. Självklart eftersom man har valt att anställa ett högprofilerade namn. Som i sig gör ganska bra reklam för böckerna. Och då trillar vi på Jeffrey Deaver. Som är den andra amerikanska författaren efter Benson. Ant-Jessecast med Bond. Och han är en... Ganska populär och känd kriminalförfattare som har haft många böcker på bäst listor världen över. Och precis då som Casino Royale gjorde för filmserien 2006 så gör carte blanche samma sak för bokserien. Det vill säga en reboot där Bond som lite yngre placeras i en nutid och hans bakgrund uppdateras. För Bond har nämligen återvänt från Afghanistan och nyligen blivit rekryterad av en hemlig operativ enhet ODG och har placerats inom 00-sektionen. Och det börjar med att han skickas till serbiska Novi Sad för att stoppa en attack mot ett tåg som bär med sig farliga kemikalier. Och efter det lyckade uppdraget så lyckas ODG koppla det här dådet till ett företag som heter Greenway International. Och Bond spårar ledaren Severin Haidt Kanske till Dubai. Där Bond träffar på sig agenten Felix Leiter. Jag, jag slänger ut en fråga direkt till er. Eh, vad tycker ni egentligen om det här greppet att uppdatera Bonds bakgrund? Alltså, jag, jag vill vara snäll mot den här borten. Men jag kan inte, så jag låter Emil prata. <laughs> <laughs> eh, om man säger så här, ska man... Ska man börja uppdatera Bonds bakgrund så måste man vara väldigt försiktig med hur man gör det och hur man tar sig an det helt enkelt. Jag kan inte säga att jag, kan vara, att jag är helt emot det för vem som helst fattig att man ska skriva en, en, en Bond-bok som utspelade sig i år ja men 2018 som det är nu. Så kan ju inte Bond ha varit i brittiska marinen under andra världskriget, det fattig är vem som helst. Så någonstans måste man försöka ta sig an i hur man ska uppdatera det och på vilket sätt man gör det. Men det finns väl någon form av grund som man måste försöka stå på och förhålla sig till. I sättet som man försöker att uppdatera och förändra. Men som sagt, det är väl kanske det här nyckelordet uppdatera, inte förändra och lägga till och ta bort en massa. Nej, och just här så blir det, det, det problematiskt här tycker jag att Jeffrey Diver så himla hårt trycker på det. Att det verkligen berättar om att bond har varit i Afghanistan. Och blivit rekryterad av någonting som inte ens är MI6 längre utan är något annat. Eh, och det blir det blir för tydligt. Som du säger Emil, det är ju så att alla fattar att det inte kan vara liksom... Nu, vår bond nu kan inte ha varit med i andra världskriget och så vidare. Men... Jag ser ju mycket hellre att man låtsas som ingenting. Man behöver, inte, man behöver inte berätta att den bond vi har nu, att det han har gjort... Jag menar, i, i min värld så är det ju samma bond och han har varit med om andra världskriget. Och det, man behöver inte förklara det. Låt det bara trickla på. Liksom. Ja, men exakt. Och då var väl egentligen det där som jag ville landa... Men då kände jag att kanske inte jag besvarade frågan. Det bästa för mig det är ju att, att inte nämna det inte nämner överhuvudtaget. Och ska man nämna det så nämner bara kort om hans äh, militära bakgrund och inte så mycket mer än så. För att jag kan tycka att det hanteras bättre i äh, Casino Royale-filmen, alltså. Ähm, där, för där finns det ju också. Äh, de har ju en idé om att det här är en på något sätt. En modern bond och. Eh, är det nu alltså, om man typ, det svishar förbi superfort men att det finns ändå en idé om att Bond typ har varit i Afghanistan eller Irak eller någonting, att han ändå har någon sorts krigserfarenhet eh, att de har haft den idén, men det är ju ingenting som pratas om i filmen, det är liksom en detalj som man kan få reda på om man liksom googlar på filmen efterhand här verkligen tynger Divers himla tungt på det att Bond är modern. Han är en helt ny typ av värld. Det är, det är väldigt mycket appar och knipplande och teknik. Åh, och... <skratt> <skratt> oh, fy fan vad dåligt det. det är helt otroligt. Ja, fortsätt. Oh. Jag vet inte. Det, jag tyckte det räckte där, men det finns ju mer. Men, ja. Ja. ja men alltså precis som ni säger. Jag, jag ska försöka hålla mig kort med den här borten. Ja, ja, ja, grejen med den här boken är att den tynser ner av Bonds bakgrund Helt och hållet Det märker som liksom att Diver ville mer fokusera på att Bond var en gammal ex-militär Som haltade in på det här agentspåret Och det hade väl inte gjort mig någonting om inte det tog upp hela jävla bokens Så running time, eller sidor, eller vad man nu säger Det är hela tiden att det ska refereras till att han var med i Afghanistan Och att han var med om det här och det här Och att han var en gammal SS. Soldat och så vidare I Real, precis som ni säger Där antyddes det bara att han hade en bakgrund Inom det militära, vilket jag antar är en förutsättning För att bli en agent på den nivån Det var bara om man godlade Casino Real, Gick till den officiella sidan Tryckte på dossier och läste en kort Briefing av Bonds historia Där det stod att han hade tjänst stort i Afghanistan Ja, inget mer med det vill du, inte, vill du inte läsa det, du behöver inte läsa det Men det finns där i bakgrunden Här är det hela tiden Och det är ett problem Fler problem är även det att Diver verkar vara mer intresserad av att skapa någon, någon form av techno-thriller som måste peta in att vi lever i 2011, det är det här och det här i världen. Och att tappa greppet om handlingen. För det gör ju att han verkar inte själv veta riktigt vart han är på väg med boken. Vilket gör att vid varenda kapitel så kommer en vändning i handlingen som sedan visas på nästa sida i nästa kapitel att nej, det var ingen vändning där den vi är precis på väg tillbaka där det var från första början. Och så håller det på. Det är varje kapitel Ja, faktiskt. och den här boken är otroligt lång. Nu minns jag inte exakt, men den är ju bra bit över 300 sidor. Och det behöver den verkligen min, inte vara. Min pocket-utgåva är 470. 470 nästan oh! 50 sidor. Så nästan nästan 500 sidor. Ja, och det är väldigt lång för att vara en bok. Verkligen, och det behöver inte vara så lång. Och det är vändningar hela tiden, det är karaktärer hit och dit. Och vad är det han håller på med, severn? Han håller på med sopor, vad säger han? Nekrof Nej, vad är han för något? Han gillar döda, döda kroppar. Ja, eller? han gillar han ja. är, antyds för att han är nekrofil och han gillar när saker och ting förtvinar. Min kommentar om det som jag skrev ner är att skurken är en pervers Gustav Fridolin. <laughs> Vilket är helt bizarrt. Ja, men det är ju nutid, Emil. Det är ju ja. livet vi lever i. Jag måste ändå, alltså jag tycker att han som skurk är kan inte okay, fascinerande vad men jag tycker han funkar ganska bra som skurk och hela, jag tycker ändå hans motivation på något sätt finns där och därför tycker jag ändå att det är liksom den lilla delen av boken som ändå funkar. Jag kan se det men jag tycker inte att det är tillräckligt bra utfört. Eh, det hade kunnat bli en bra, bra skurk Men nu känns det som att eh, Han såg eh, Quantum of Solace och fick någon idé Om miljö och Eko och donationer Och välgörenhet och bla bla bla bla, bla Och sen så spårar ur Någonstans på vägen oh. Ja, jag tänkte detsamma. det detsamma, liksom Green Planet I Quantum of Solace Green Way I carte blanche eh. Och det är, så, det är så mycket som är fel Den här Boken är så ren på något sätt, det är bara rena människor som är med Bond Han knappt dricker, han röker knappt någonting heller Han går runt och pillar på telefonen istället och Han blir illa berörd när han pratar om kvinnor Och det ja, visst är visst i nya tider och så Men i Burkarna så funkar det inte, i alla fall inte i kontexten som Diver målar upp Min känsla av all den här tekniken det är att det här är inte en, en Bond-bok, det här är en Mission Impossible-bok. Mission Impossible oh. För extremt mycket är berättat genom skärmar, där Bond inte ens närvarande Vi är på en annan plats och sen sitter någon och tittar på en övervakningsskärm och berättar vad som händer. Och väldigt mycket är berättat genom örsnäckor. Det är folk som kom, kommunicerar med varandra konstant genom örsnäckor och bla bla bla bla. Ja, jag, jag vill ha fokus på Bond, Bond enbart. Och sen att de är i Dubai Jag vet inte, jag har aldrig tyckt att Bond ska vara i Dubai För det känns lite nyrikt på något sätt Det gör att det där klassiska i de miljöerna Bond besöker Eller som vi säger så här Dubai är inte en plats Bond borde besöka För att den är inte riktigt klassisk Det är mer mission impossible för det passar in i dess estetik Där dock Här, här vill jag faktiskt säga emot dig Uh, för det är faktiskt en sak jag gillar För här gjorde han ju faktiskt det som Mission Impossible inte gjorde Mission Impossible åkte ju till den Nyaste, högsta, finaste byggnaden som finns Och allting utspelar sig där mm. Här går det ju faktiskt till Det gamla Dubai, det utspelar sig Förutom ett par korta sekvenser På ett modernt hotell Så utspelar sig i andra miljöer i Dubai uh, Problemet är att Vi får inte riktigt injuta de miljöerna uh, Han förklarar bara Men, Nu åker vi till det gamla Dubai och sen så jag tror det är någon kort beskrivning om att Det skulle kunna vara i en 30-tals En äventyrsfilm från 30-talet eller någonting sånt Eller som utspelar sig på 30-talet Jag antar att de typ hintar om någon form av Antingen Indiana jones eller En faktiskt äventyrsfilm Från 30-talet, men Så mycket så får vi inte vi av de här miljöerna Men jag gillar i alla fall det Att han åker till Dubai och kan fastnar inte i En Ny jävla skyskrapa och för sen åker vi vidare till Sydafrika Och det känns som att Sydafrika och Dubai Är beskrivna på exakt samma sätt Vilket också är lite problematiskt Men är det i är det Sydafrika han träffar på kvinnan Och han är hemma hos henne Och måste be om tillstånd för att gå ut Med henne, till hennes mamma eller något sånt där Ja det är väl i Kapstaden eller har de, har de inte kommit dit Och så går än? han förbi någon skolråd Och ser någon kille bli mobbad så går in och stoppar mobbningen Ja <laughs> just <laughs> Aha, ja just det Ja, ja vänta, in, inte det är hans eh, kompis Som är från eh, Dubai Jo jag tror det, han, han har någon kompis Som han eh, Någon kontakt som han känner Och jag tror mobbningsgrejen utspelar sig I England Men det blir bara återberättat För att han hade en tjänst Och det är därför de, han tycker så mycket om honom Så därför får han låna hans privatjet till Dubai Jaha det var när han var barn alltså Nej då var han vuxen Jaha, så han går in och stoppar den mobbningen när han är vuxen Ja, det blir, det som händer är att den här personen som han som Bond känner mm. berättar om problemen som hans eh, son har på skolan och sen så går Bond till skolan, mm. sitter och väntar på att de ska gå därifrån och sen så går han in och typ, jag vet inte, trycker upp dem mot väggen och säger att Lägg ner, annars så... Han, han hotar barnen med våld också Vilket är helt, helt bizar Han säger i stort att Han säger i stort att Slutar ni inte nu så kommer jag Komma tillbaka och Ge på er ordentligt Stryk Och sen efter det så blev eh, höjdes pojkens status På skolan och därför så är han jättetacksam Och nu får han låna hans privatjet för att åka till Dubai Jag måste säga, det känns som att det här är det var ett av Jeffrey Devers mer traumatiska minnen från när i skolan och han drömde om att det skulle komma någon form av Bond-karaktär och rädda honom från mobbning. Det här låter ja. jättebisarrt bara. Det var värre än vad jag minns att det var. Det är, liksom, är en rek och kille för han, han dricker inte så mycket, han röker inte så mycket. Han hotar bara lite barn. <laughs> <laughs> Nej men alltså mitt största problem i den här boken är Flämmings karaktärer som Diver väljer att använda. Alltså. Det finns liksom ingenting av Flemings. Karaktärer i varken M. Man Penny Lighter eh, Eller såklart James spond heller. Det är liksom. Bondådran finns inte. I någon karaktär. Överhuvudtaget. Och. Eh, det är ju. Det är ett väldigt stort problem. Kan man ju milt sagt säga. Eh, däremot så tycker jag att. Jag tycker att boken funkar om man skulle se det som inte en bondbok eller man ska kalla det för. Jag, jag tycker att det, det är en hyfsad vad var du kallade det Emil? Techno eller ja, vad det var säga. Emanuel thriller. Det var det var en bra titel på boken för det är precis det det känns. Det, det är liksom en halvdan ja, hyfsad teknotriller med lite bondkaraktärer eller karaktärer som råkar ha namn från Flemings bondvärld. Det, det är ungefär det den här boken är för mig. Ja, men det känns som en Tom Clancy bok, helt enkelt. Jag vill bara säga, säga en grej, för det känns inte som att jag har sagt det som jag tycker är det största problemet med den här boken, förutom då alla de sakerna som vi har haft. Kort anekdot bara, för eh, när jag läste den här boken för första gången så var jag i Australien, i Perth närmare, närmare bestämt. Gick runt där och insåg att just det Jag har inte läst den nya bondboken Så jag gick in i en bokhandel eh, Vädret var grymt Det var så tidigare tidigt så alldeles i sommar Så varmt men inte liksom, du kan inte vara ute För då dör du varmt eh, Så jag köpte boken Gick och satt min park och tänkte Nu jävlar, här. nu ska det mysas Och jag läste 50-60 sidor Lade ner boken, gick till en shop, Köpte köpt öl och i hem Och jag tänkte att Fan, jag vill inte ens ta upp den här boken än. För jag tyckte den var så jävla tråkig. Mm. Och nu när jag läste om den inför podden så har det varit väldigt, väldigt varmt väder här de senaste dagarna. Och jag fick ja, men lite samma känsla. Jag liksom, jag, jag kom, till, jag, liksom, jag, jag flög tillbaka i tid och plats till den där parken hela den första gången vädret är fantastiskt alla förutsättningar bara sitter och mysa med en bok men boken är så löjligt jävla tråkig och jag fastnar inte i boken överhuvudtaget, alltså det här är som att det är som att meta fast utan mask och utan krok <laughs> du är en mästare med ord <laughs> ja det är... <laughs> Alltså, nej men det är, eh, sen jag, jag måste ändå säga det om jag ska ge det, boken har väldigt högt tempo, eh, vilket innebär att jag som ändå någonstans försökte tvinga mig, tvinga mig igenom de här nästan 500 sidorna, jag gjorde det väldigt, väldigt snabbt, men den är genomtråkig, den, den, den, jag fastnar i stort sett på någonting, ingen karaktär, det är, för det första, det är typ 700 karaktärer, man, man vet knappt vem någon är, det bara kommer nya karaktärer hela tiden, någon karaktär försvinner, Felix Leiter kommer, oj, där var Felix Leiter borta, oj, oj. Alltså, det, det kommer och går karaktärer hela tiden. Eh, storyn är... Pff, eller, ja, jättemedioker. Den är inte intressant i alla fall. Den får mig inte att fastna. Jag fastnar inte på någonting. Jag tycker bara boken är tråkig, tråkig, tråkig, tråkig och inte ett sägande. Ja, jag kan bara hålla med om vad du säger. För eh, annars så brukar jag ändå säga någonting positivt om... En bondbok eller en bondfilm. Men det kan jag verkligen inte med den här boken. Alltså jag, jag har försökt komma på någonting bra med den här boken. Men jag kan faktiskt inte det. Allt som kan har gått snett. Gick snett här. Och jag hade inte ställt emot Ian Fleming Publications. Som de har aldrig någonsin har publicerat en bondbok För det är som, ja, nu, nu gick det snett här. Nu lägger vi ner det lilla grejen. Och den är bara full med subplotter och subkontext som är helt ointressant ja, också. det kommer ingen vart. Exakt, jag, jag tyckte om den miljöerna, men jag tycker inte de beskrivs till, tillräckligt väl. Jag gillar ändå ambitionen att om vi åker till Dubai, men vi åker inte till fina Dubai. Vi försöker ändå se gamla Dubai. Vi kan åka till Kabstaden och utforska de lite ruffigare delarna, men det görs ändå inte intressant. Nej, ja, det enda möjligt jag skulle kunna säga, det är att de vårdade gör någonting annorlunda ja. Och sen Och sen slog det mig också en Det här är en detalj Men fan vad förbannad det blev Längst bak i boken Så har Jeffrey Deaver Lagt in en ordlista mm -hmm. Hur jävla mycket Ser man ner på sin läsare Om man lägger in en jävla ordlista Ja, det är dåligt CIA Central Intelligence Service Det här är eh, USAs underrättelsetjänst. Alltså, innan vi sätter betyg så ska jag, jag må, ja, med, spiken i kistan för mig, om vi säger så, eh, det är väl det är väl i slutet mm. eh, när Bond sitter eh, i sin lägenhet och eh, funderar eh, över att, vänta nu, mina föräldrar kanske nej. inte dog i in en olycka. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Åh, oh, fuck oh. you! Alltså det här, oh. där där tar du slut för mig. Alltså det, det är det en fin jävla punkt i den här boken. Ja, som... och det där är ju bara en mm. av alla subplotter i den här. För det är så här det ska vara något mysterium genom boken. Så här, vad, vad kan ha hänt med Bonds föräldrar? Kan de ha varit någonting annat? Och man bara, nej för fan. Gå inte där. Exakt. <laughs> Jag hatar det, alltså... Alltså, försök inte att hitta på Någonting som aldrig har varit där från början Det blir så jävla pinsamt Alltså jag läste Alltså när jag såg Skyfall Första gången och de var på väg ut Till Skyfall Lodge Och jag såg gravstenarna sen Då fick jag lite svettningar För jag tänkte att nej Nej, nej, nej, nej, inte Clark Blanche igen Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Och sen var ingen med det Men jag tänkte så här. Dra för fan inte upp den bort i den här filmen Och det gjorde de inte Men det kändes nära Ja, <laughs> oh, men, men det finns det Finns det inte någon annanstans som det har liksom Hintats Jo fan, det är, det är någon Young Bond också Ja, ah, fy fan Nej, nu går vi vidare eh, Nej, vi ska sätta betyg Fuck eh, jag hade ändå en lite så här... Kände mig lite positiv ändå. Kände att... Fan, det är... Som jag sa, jag tycker ändå att det är en rätt hyfsad eh, thriller- om man räknar bort Bond. Vilket är synd att räkna bort han i en Bond-story. Eh, och sen kommer jag att tänka på slutet. Fy fan. Ja, men en, en, en svag, svag tvåa får ändå bli. För att... Det finns lite, lite underhållning på vägen. Eh, ja, om eh, Devil May Care var en svag tvåa, Never Dream of Dying en etta, så är väl det här en något starkare etta då. Eh, för mig. Emanuel? Ja, en, en röd tråd för mig hela podden har varit att om karaktären Bond. Och när karaktären Bond misslyckas, så misslyckas även vad jag tycker om den filmen eller den boken. Jag misslyckas han fullkomligt Diver så att Jag sa förut att jag inte jobbar med nollor I betydelsen Men Jeffrey Diver är fan den största nollan som finns Så att jag är väldigt nära att sätta nolla alltså. jag, jag, jag ger en 0,5 Grattis Diver, du har lyckats ja. göra det sämsta Som någonsin skrapats i bondvärlden <laughs> Gre Grejen är så här att Jag sympatiserar ju faktiskt med Diver Vi pratade ju mycket tidigare om det här med att vara ett bondfan Och sådär jag läste lite det här som kan finnas vissa böcker om, så här, om författaren eller författaren skriver lite eget så här om processen med att skriva boken och sådär Och jag läste den nu och det som slår mig är att jag jag, men, jag sympatiserar väldigt mycket om honom och jag är i stort sett glad över att han fick chansen Han pratade mycket om att han, han läste sin första bondbok när han var åtta den absolut första berättelsen han skrev eh, eh, var när han var elva. Och det var inte om James Bond men om en brittisk agent som eh, gör saker. Och han pratade mycket om att anledningen, anledningen till att han kom in på eh, sitt författarskap var att, var att han funderade kring eh, Ian Flemmings böcker som barn om ja, men hur kan man skapa de här berättelserna. Eh, och han sa att när han fick frågan så han funderade i sex sekunder och sen stack han ja. Och det säger väl någonting om att han, han har ändå nått form av Ja, men, driv och fanskap för Bond. Och han var väldigt glad över att få göra Problemet är ju att det spårar dig Ja, han är säkert en den till men som Bond-författare funkar det inte och jag, jag släppte ut ett hjärtligt skratt för några månader sedan, ett år sedan kanske, när jag läste en, en intervju med Diver då och headlinen var Jeffrey Diver, still hopeful to write a new Bond-book. det var <laughs> mm. Och där, det är också en intressant grej för där skriver han också på tal om Devil May Care där författaren skulle i stort sett kopiera Flemings sätt att skriva och, och så vidare. Här, hon, här säger han att jag skrev en bombbok men den skulle, det skulle vara en Jeffrey Deavers-bok så den skulle innehålla allting som Jeffrey Deavers alla böcker har. Det skulle ha många svängningar, det skulle ha, som jag var inne på, det skulle vara subplotter och massa sånt. Det skulle utspelas över en väldigt kort tidsperiod Allt det där Så han gick verkligen in för att göra en Även om man skulle skriva en Bondbok Så skulle det vara en Ja men en Jeffrey Deaver bok Som skulle kunna slås in med alla andra böcker I sättet som de är skrivna Det är ändå bra jag tycka. Ja jag tycker inte att det är en ganska Egentligen en sund inställning mm. Men det blir ju problematiskt när när det känns som att Bond inte platsar i historien ja. ändå. Ja men exakt, jag, ty jag tycker ändå det är väl någon form av grundinställning man ska ha när man går in i det, men då måste man också som sagt få grunderna rätt med karaktär och allting, och det får man ju inte. Och eh, då går vi vidare till den sista boken vi ska an, an, an, an, an, an, an, an, an prata om <laughs> i det här avsnittet. Ehm um... Då vi förflyttar oss från Sydafrika lite lite norrut på kontinenten med hjälp av William Boyd. Född i Ghana till skotska föräldrar och han är författare av både romaner, filmmanus och pjäser. Och lite intressant är att eh, han skrev bland annat romanen A Good Man in Africa och senare även manuset till filmen som eh, var med Sean Connery en av hans romaner, Any Human Heart, där en av bikaraktärerna i boken är just Ian Flemming. Så att William Boyd, han har nog ändå ett intresse för Bond och Ian Flemming på, på något sätt, även om jag inte vet närmare om man är Bond-fan, som då divaren ändå verkar ha varit. Och eftersom han då är född i Ghana så utspelar även många av hans verk sig i Afrika. Vilket gjorde det naturligt för dem att även placera Bond på kontinenten. Och året är väl 1969 om jag inte minns fel. Mm. Bond har precis firat sin 45-årsdag i ensamhet och tänker tillbaka på erfarenheter från kriget. Men strax därefter så skickas han av M till det fiktiva landet Sansarim i Västra Afrika. Den brittiska regeringen stöder nämligen landets regering i inbördeskriget mot utbrytarepubliken republiken Och det här ska då vara inspirerat av Nigeria-Biafra-konflikten vid precis samma tidpunkt i verkligheten. Och till Bond skickas egentligen för att eh, på något sätt försöka kväva oppositionen och främja Englands intressen i regionen. Och Bond lamnar, lamnar, hamnar, landar ska jag säga mitt i ett eh, hyfsat kaosartat inbördeskrig. Där det visar sig att utländska företag har ja, helt andra intressen än att få slut på det här kriget. Eh, och... Jag vet att du Emil har inte läst den så då går den här frågan då till Emanuel. För det är ju en ganska speciell kontext den här boken utspelar sig under. Och jag har att jag vill fråga dig hur du, hur känner du inför det? Att placera Bond just i det inbördeskrig, det fattiga barn, det är liksom faktiska krigssekvenser som Bond är med om. Jag tycker det är väldigt intressant Jag tror att om Fleming hade Levt längre så hade han gjort någonting liknande Kanske inte just den här konflikten Men om en, om en liknande konflikt I alla fall För att eh, det känns väldigt naturligt Att Bond någon gång ska sätta sig i en sån situation Särskilt när vi sen får reda på Vad boken egentligen handlar om Vilket är att Rika företag vill utnyttja ett Fattigt land och en sån här konflikt Och att Bond är Egentligen dit skickad för att Re, alltså, lösa upp den här krisen Sen är ju egentligen också han nu väldigt sekundär Vilket var väldigt befriande För att i den här boken så står ju Bond i fokus Från sida ett till sista sidan Det är ju han vi fokuserar på Det är ju Bond som dricker väldigt mycket Han röker väldigt mycket Han är less på livet rent allmänt Och under hela den här berättelsen så gör han en, en resa i sig själv också och Kommer ändå ut som en bättre person, för det här ska jag ändå föreställa vara precis efter Colonel Sun eh, Och The Man of the Gone Bond är nedbruten och äldre Och bara en sån sak att Bond firar sin 45 :e födelsedag Vilket i Flemings färd är liksom det sista året en agent kan vara i tjänst Så det är väldigt mycket känsligt att det här är det sista Bond gör Och att de gör den här resan i Afrika och det är lite så här heart of darkness-känsla över det hela. Resan i Afrika är ju bara en liknelse för resan han gör i sig själv på något sätt. Så tillbaka mot, mot konflikten som är så tycker jag att det samspelar väldigt bra. Mm. Ja men jag kan hålla med och det... Jag vet inte, det, det känns... Av någon anledning så känns det, precis som du säger, inte alls märkligt. Trots att det är... Något sånt här har vi aldrig liksom... Läst om förut att Bond är med dem. Och han är Bond går till och med vilse i, i djungeln. Och eh, hamnar mitt i en by där det ligger en massa svältande barn. Det är liksom otroligt eh, märkliga sekvenser på vissa håll. Men som i bokens kontext eh, ändå. Jag köper det. Eh, det kan ju också kanske vara för att jag eh, har ett. Ganska väldigt stort intresse för ja, den afrikanska kontinenten och främst liksom västöst, de södra, mer södra regionerna om vi säger så. Inte nödvändigtvis eh, Sahara, Afrika. Men eh, så att jag tycker att Bond passar in bra i på något sätt i den här världen, och jag tycker att det är Boyd lyckas måla upp. Eh, det här låtsaslandet- Sansarim och Dahom på ett väldigt bra sätt. Det, det känns inlevt- på ett sätt som jag- som jag alltid vill ha. På precis samma sätt som om- när är på Jamaica- eller det, det är platser som känns inlevda. Och Boyd lyckas- verkligen måla upp de här miljöerna. Och det är det som gör att- det är det som krävs för mig i alla fall- att jag ska kunna, kunna köpa det- och till det kommer då att Boyd nejlar karaktären Bond. Ja, verkligen. Och, men den största invändningen mot den här boken är egentligen att det inte händer någonting särskilt. Att det inte är någon form av action -sekvens. Det är knappt någon, någon sekvens där Bond interagerar med, med som kvinnor eller så där. Det är, inte en, det är inte en elegant bok på något sätt egentligen. Men det är också bokens styrka för Boyd. Han gör verkligen sin grej och han låter händelser ta sin tid. Men när sekvenser då Bond och en annan person pratar, det är sidvis. Det är bara bra dialog som utmejs karaktär efter karaktär och miljöerna faller på plats helt och hållet. Och det är så härligt att se efter carte blanche där det var vändningar hela tiden och där det var action konstant så är det en lågmäld, välberättad historia. Som tar läsaren på största allvar och som tar bond på största allvar. Och som jag sa, det här är en, en äldre bond som, som är märkbart ärrad av sina upplevelser. Både i tjänsten och från kriget. Och det görs väldigt smartfullt och trovärdigt. Och jag vill bara mös mig igenom den här boken. För att det är precis så här jag vill att bondberättelser ska vara i litterär form. Ja, för just det som händer med carte blanche. Dels att det är en väldigt actionfylld thriller. Det kan vara jättekul och jätteintressant. Men det är liksom lite, lite därför vi kanske har filmerna. Mm, exakt. Och här kommer en, en bok som faktiskt som faktiskt känns som att den har lite tyngd. Mm. Och försöker berätta någonting utan att göra det. Försök, den gör det, försöker fortfarande göra det underhållande. Men... Utan att trycka upp saker i ansiktet på läsaren. Vilket är väldigt skönt. Precis, det här är, om jag konstigt utrycker, det här är den mest bondboken. Den verkligen använder <laughs> det litterära till max. Alltså, om vi bortser från Flemings, då, men av de här uppföljande författarnas böcker så är den här väldigt litterär. Och det gör, en, den, den gör att när man har läst klart den så känns det... Det känns komplett. Upplevelsen känns väldigt bra. Nu är det visserligen problem med klimatet vilket vi kommer komma till, men fram till och med de sista, ungefär 30-40 sidorna, så flyter den på otroligt bra bara. Och Bond är i centrum som sagt hela tiden och vi får uppleva saker vi inte hade upplevt i en bond och inte någon annan bond heller. Och det är väldigt modigt att de vågar gå den vägen efter carte blanche. Ja, och nu när du nämner slutet då så det är ju främst första delen Första halvan i, i Afrika, i Sansarim som, som jag verkligen, verkligen gillar Och sen kommer det, Den här klassiska bondgrejen Att vi åker till USA och då går det På röv <laughs> eh, För att, för andra halvan Håller ju inte alls Mot vad första halvan faktiskt har byggt upp Och lovat Den håller nej naja, Bond kom ju först till Washington Och där gör en massa spioner För det här utan att för mycket så blir ju Bond för förrådd. Och sen är han fast besluten att ta reda på vem som har förrått honom. Därav titeln Solo. Och att det är liksom första och sista gången James Bond i böckerna liksom lämnar tjänsten. Och han är i Washington, han spionerar, försöker ta reda på själv var, vilka som ligger bakom det och varför. Och det är helt okej. När han sen ska gå emot den här herregården, som är absolut klimat, så då det då det går snett för det är märks att William Boyd inte är helt bekväm att skriva där. Jag får nästan intryck att han har blivit tillsagd att skriva ett ätchen för klimax. För det här känns det inte som samma författare. Men sen kommer den här lilla sista epilogen när Bond och Felix pratar tillsammans. Och då är det bra igen. Jag tycker att det är så märkligt att vi har liksom haft ett klimax på något sätt. Men sen måste vi ändå ha en liten epilog där Felix ändå förklarar för Bond mm. vad det är som egentligen har hänt. Att de tog fast dem och dem. Och det blir så här. Ja. Vänta nu, hade vi inte kunnat få veta det här i klimaxet. Istället för att det ska vara ett till kapitel. Där de sitter och pratar med varandra. Jag, jag tycker att. Det, det är inte liksom genomtänkt från Boyd. Hela vägen till slutet. Utan det känns lite nödlösning på slutet. När Boyd inte riktigt, ah, inte riktigt vet hur de ska sy ihop det. Jag kan ha en förklaring till det. Och det är att Boyd sa att han fick väldigt fria tydlar med att skriva boken och göra det han ville göra Men att den skulle komma in i en viss, alltså den skulle vara viss lång helt enkelt Och att han fick påtryckningar av Enflame Publications att eh, kroppa ner den lite, göra den rappare Och då tänker jag, kan det vara så att det egentligen var en annan scen där vi får reda på det här i en dialog Men att han sen var tvungen att ta bort det och lägga till den här epilogen som är på värde två sidor kanske Ja, tråkigt i mm. så fall. Men det Bara spekulation, men det kan ju vara något sånt. Ja, för det är ju tydligt att Boyd trivs bäst i början. Han får utveckla miljön och det är liksom tuffare igång berättelsen. Mm. Det är ju där han trivs. Och sen kan vi ju också göra en jämförelse med Devil May Care, för där var ju väldigt. Där får vi reda på att det är 1967. Genom att vi får höra att Rolling Stones precis har gjort någon grej. Och vi får reda på att det har varit någon annan sort. Ja men det sådana här stora världssaker berättas i dialog mellan karaktärer. Bara för att berätta nu är det, det här året. Medan vi 2018 definierar ju inte året 2018 genom vad som händer på nyheten. Utan det är någonting som definieras av, av, av historien som så. I Solo så är det snart att vi får känna att 1969 med hjälp av hur människor kläser sig, vad det är för musik på radion, vad är det för mat som serveras. Det är väldigt mer naturligt. Det känns som att William Boyd var i London 1969 och kunde beskriva det efter det. Medan Sebastian Falks rodlade 1967 och kolla vad hände då. Liksom. <laughs> Så det känns mer levande helt enkelt. Ja, det håller jag helt och hållet med. Ska vi säga betyg kanske? Ja. Jag känner att jag har fått säga det jag vill säga om mm, I alla fall. Mm. Shoot Jag älskar den här borden Alltså jag var Efter besvikelserna klart Blanche och Devil May Care så var jag inte sugen på att läsa Solo Sen läste jag Trigger Mortis och sen nu under våren Så köpte jag Solo Tänkte ja, men jag att jag läser den här nu så får vi se vart det leder Och jag läste den jättefort Älskade nästan varenda sida Och jag är, jag är Positiv rakt igenom det här är, av de alla uppföljningsromaner som har kommit så är den här min tredje favorit efter Authorized Biography och Colonel Sun. Så att jag lägger upp den här på, på 4,5 av, av 5. Det är så bra det blir. Oj. Kul. För att jag, ja, nej jag är inte lika positiv just för att jag köper verkligen inte alls eh, sista halvan i USA. Det, ja, det är det är som två skilda böcker som bara har råkat hamna bredvid varandra Nej, lite så det är, boyd tappar för mig tråden på vägen och när början då första halvan är så bra det blir bland icke flemming böckerna så blir fall eller jag blir så besviken för jag och det är så synd för det finns så jäkla... Det här hade kunnat bli en riktig pangbok. Jag önskar att jag kände som du men jag, jag blir så besviken på slutet. Men från början är så pass bra så... En, en gedigen trea, en liksom lite halv... Ja, men liksom En stabil trea, det är, det är definitivt en bok jag kommer läsa om flera gånger. Men eh, kanske inte en av mina absoluta favoriter trots allt. Och med det så eh, lägger vi, vi, säger så här, vi stoppar i bokmärket för att vi har ju faktiskt två böcker kvar. Eh, så att vi tänker då dedikera ett helt avsnitt till Anthony Horowitz. Eh, prata om Trigger Mortis. Och sen ge oss an. Ta oss an, Forever and a Day. Men det blir om fyra veckor. Nästa avsnitt så kommer en tävling att utannonseras på något sätt. Eh, skulle ni missa det så kommer det också självklart upp på våra sociala medier. Så följer ni oss inte på Facebook, Instagram eller Twitter så kan det vara dags att göra det. Eh, så att ni kan vinna den här boken och så att ni också får läsa den för att Vi, ja, vi hoppas ju att den är En bra bok Jag skulle vilja säga att vi hoppas på att Forever on Day är det absolut bästa vi har läst ja. Allt hänger på Vilka som är bakom pennan Eller bakom kameran Eller bakom flötet som Divers <laughs> Jag ger inte nollor Men eftersom Diver är total nolla Så blir det noll <laughs> Eh, ja men vad härligt Vi lägger in bokmärket Efter Solo inväntar Horowitz Däremellan lite ska vi ut I naturen och titta på Locations och, eh, och Grejer ja, Härlig stämning ändå nu känner jag Då är det dags att sluta på topp du har ett sånt här lite anspråkslöst sätt Att sälja in avsnittet ja. <laughs> ja, men, ja men det är så ska det vara ja. Den här podden har fler sluten Så har de ringen alltså ja, verkligen. Vi ska väl tacka lite folk också Ja exakt, gör det du som vet eh, Då tycker jag att vi tackar agenton7.nu Och From Sweden Love Som rattas av Thomas drug och Anders Fred. Även stort tack till Anton Lutander som i och för sig inte klipper den här podden för det får Otto göra. Men tack i alla fall. Och... <laughs> tack för att du inte tack. gör någonting idag. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> eh, och tack till Lars logotyp. Och eh, så tycker jag att vi signar ut härifrån. Det tycker mm. jag också. Så hörs vi om två veckor. Ha det bra. Ja det. Tack. Och hej då.